Hallå, hallå! Mitt namn är per robert Fäktman. Jag eh, är jätteglad att se er allihopa här idag. Det är bara ett problem tycker jag. För hundra år sedan, i spanska influensan, så stod folk också och protesterade mot eh, vaccintvång och lagändringar. Men eh, väldigt få förstod vad problemet egentligen är. Problemet är att det finns inga virus. Ett virus har aldrig isolerats i ett direkt från en människa. Hur otroligt det åter så är det, det är sanningen. Virologer jobbar med vävnadsodlingar. De blandar ett prov från en sjuk människa med eh, upp till sju andra substanser och gifter som man sedan på en apas njurvävnad. Och när den här apans njurvävnad dör Då tar man det som ett bevis På att det är viruset Som har dödat Den här vävnaden Men sanningen är Att endast sedan 1930-talet När vi uppfann elektronmikroskopet Och vi kunde se så, så, små, så små saker Som ett virus antas vara Så har inte en enda studie, och det här håller virologerna med om Inte en enda studie publicerad i någon vetenskaplig magasin Som hävdar att man har isolerat ett virus i ett taget direkt från en människa Och det här förstod vi inte för hundra år sedan Spanska sjukan har med stor sannolikhet Covid 1.0 Och vi läser om böcker som skrevs vid den här tidpunkten så var det bara de vaccinerade som dog. Så vi pratade om att 50 miljoner människor i världen dog på grund av vacciner. Och eh, då stod folk. Det finns fantastiska bilder från USA från Kanada. Där folk protesterar mot eh, obligatoriska vacciner. Och tryck och tyranni. Men eh, som sagt. Vi förstod inte. Då förstod inte folk sanningen. Och där består vi här idag igen hundra år senare. Och följderna av Spanska sjukan var att det skapade generationer av sprutvilliga människor. Det har gått från mina mor och farföräldrar. De var rädda för Spanska sjukan. De var rädda för smittsamma sjukdomar. Och när vacciner... Hela tiden har utvecklats nya under 1900-talet så har de alltid varit väldigt villiga att vaccinera sig För de har varit rädda för spanska sjukan Och för polio Polio Har folk Och ni förstår vad polio är Polio är korrelerat är Från 1930-talet Till 1970-talet Så finns det en, gå kurva för polio i, vä i västvärlden Den går upp så här Pikar 1952 Och så går den ner så här Och försvinner 1977 Ungefär 1977 Börjar vi vaccinera för polio i Sverige Och korrelationen är Exakt Med Torerade väten Alltså DDT och PCB DDT och PCB är den enda orsaken till polio Men ändå så börjar vi vaccinera folk mot polio i Sverige och i hela västvärlden i slutet på 70-talet precis när poliokurvan hade dykt i botten och vi hade förbjudit polio i västvärlden och vad som händer då? då börjar företagen sälja sin DDT och PCB till Afrika och Asien som hittills inte hade ett, ett enda fall av DDT eller ett enda fall av polio men plötsligt så stiger poliokurvan i Asien och Afrika och då åker Gates dit och försöker vaccinera dem, och ta livet av dem. Att, uh, vi och några av männen till mig, vi tror att vi kommer aldrig vara fria om inte majoriteten av folket i Sverige och i världen förstår att virus är en lögn och smitta är en lögn. För annars kommer det komma nya, ja, nya pandemier hela tiden, det förstår ni. Ja. Ni, pratar, alla som ni, ni pratar om att det kommer att komma spars 2025 och det kommer komma nya pandemier. Och vi är ju helt hjälplösa, eller de flesta är helt hjälplösa. Om vi inte förstår att det finns inga virus som smittar. Det finns faktiskt ingenting som smittar. 1919-1920 så CDC i USA otaliga försök att påvisa smitta. Man låter hundratals värnpliktiga bli utsatta för spott och andning och injektioner av de här spanska sjuka, sjuka människorna. Och ingen, verkligen ingen blir sjuk. Läkemedelsindustrin har försökt i 200 år och påvisat att någonting är smittsamt utan att ha lyckats. Smittan är en lögn. Vi kan titta lite grann på koch och på står som vi håller upp i skjutsmakten nu. Koch, um, Pastor är två jättekända vetenskapsmän, en i tysk och är fransk. Och de är kända på helt fel orsaker. Pastor är känd för att han har gjort The germ Theory, teorin om smittsamma virus och bakterier. Det han gjorde var att för att bevisa rabies till exempel så tar han en. en, en han tar, ett, eh, han tar en hund som han anser har rabies och han odlar det här mot prov från den här hunden och blandar ihop en liten röra Vad han gör sen är att han ingesterar två deciliter av den här röran in i en hunds hjärna som är fastländ mot ett träd och hunden får konducerar konver och fragmar, frag, fraggar kring munnen och dör det är hans bevis för radierens. Uh, att lögnerna från Pastor Oemliga, han skrev en dagbok som blev publicerad 1993. Där han erkänner att han gör. Att allt han gjorde var fel. Han åkte på där och injicerade några kor här till vänster. Och så hade han några kor till höger som han inte injicerade. Och de till vänster dog. Men han hävdade att det var de andra som injicerade som inte dog. Och de där var ovaccinerade. Och så här går storyna. Både för Koch och för Pastor. Sanningen är det att Koch... Koch gjorde ett, ett postulat. Hur ska man kunna bevisa att någonting är smittsamt? Kochs postulat, jättekänd. Man tar ett prov från en sjuk människa, man isolerar det. Därefter ska man injicera det här. Det är en frisk människa och den personen ska då bli sjuk. Han gjorde aldrig det här själv Men det fanns andra forskare Och nu vänder på Marcus Schultz Han gjorde de här experimenten Efter Kors postulat Och lyckades aldrig få någon Att besjuk av bakterier Bakterier är kroppens rengörare De är där För att hjälpa till att ta bortgifter och, och restprodukter i vår kropp det finns återigen ingen studie någonsin publicerad i något vetenskapligt magasin som bevis som hävdar att bakterier orsakar smitta och sjukdom. Så att om vi inte ska stå här igen om hundra år igen och protestera mot obligatoriska vacciner och tyranniska regeringar, så gäller det att vi alla börjar förstå det här. Och det tar inte det. Är, egentligen så är det på femåringsnivå att förstå när ni väl börjar förstå. Ni behöver titta in i frågan. Det finns ingenting som smittar. Det finns inga virus överhuvudtaget. Det är döda celldelar. Och läkemedelsindustrin vill oss inte något gott. Det måste vi verkligen försöka förstå. De vill oss inte något gott. Du vet, en frisk människa är lika jobbig för läkemedelsindustrin som läkemedicistrin och vapenindustrin har samma prydar. Man måste ha krig och man måste ha sjuka människor för att tjäna pengar. Och det är allting det handlar om. Så jag hoppas att Feren, jag och Martin vartar upp till sanningen om att det finns ingen smitta och det finns inga virus. Tack ska du ha! Ha det idag!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 Idag så är det tisdagen den 7 november 2023 och vi samlade jag Martin, Patrik och så har vi bjudit in en gäst som denna gången heter Per Fäktman. Välkommen Per. Tack så mycket. Mm. Ja, välkommen. Ja, men innan vi börjar intervjua dig så vill jag lämna över ordet till Patrik som har lite korre korrektioner och tillägga till avsnitt nummer 40. Så varsågod Patrik. Ja, precis. Tack Martin. Jo, det är ju faktiskt så att eh, i den här podden då så eh, är vi väldigt noga med eh, att vi har täckning för det vi säger. Att vi, att vi har gjort så bra analyser som möjligt. Och jag, jag vet det, att det är många som eller kanske ja, många eller några som inte tycker det Vi har, vi har lite eh, intressanta kritiker Som eh, sitter och gör långa Excel-ark och, och pratar om hur mycket vi skrattar och så vidare Och hur, hur vi eh, stammar och sånt där va? Men jag, jag ser inte det som, som eh, saklig kritik så att säga på innehållet då va? Utan det är ju mer det här som som man alltid stöter på då om man, om man säger någonting som är kontroversiellt men som man inte kan bemöta med fakta eller sakliga argument. Och då kommer det ju ad hominen och logiska fallasier då. Men eh, hur som helst och precis som du sa jag skulle vilja göra en rättelse eller tillägg och det har alltså att göra med avsnitt 14. Som vi spelade in för ganska länge sedan nu, och den hette att göra en historisk uttyckning i medicinens värld. Och då pratade jag om det som man väl kallade för lepraepidemin på 1800-talet, eller recrudence of leprosy, eller reoccurrence of leprosy. Det var nämligen så att lepra var väldigt utbrett. På 1800-talet. Bland annat så fanns det mycket lepra i Norge och Hawaii. Var några sådana här ställen. Och då blev det så att då började man fundera och spekulera. Mycket i kring vad detta var då. Och en sån här intressant bok om detta. Som jag stötte på då. Den hette On... Leprosy and Fish Eating uh, By Jonathan Hutchinson Var det som hade skrivit en bok Och han pratade mycket om Kopplingen Mellan uh, Vad ska man säga Skämd eller dåligt Konserverad fisk Och egentligen, men det var inte bara det va? Alltså, Han pratade inte om färsk fisk Det var inte det han tryckte på utan Han tryckte på en koppling mellan mellan eh, dåligt inlagd eller fermenterad fisk eller dåligt insaltad och så vidare. Och sen också eh, dålig kost i allmänhet. Att det kunde vara en stor orsak till lepra. Och det skulle ju kunna stämma ganska bra på Norge och deras leprautbrott. För att det var ju också så här att eh, i, i det historiska perspektivet så hade Norge det väldigt svårt under den här tiden. För de var utsatta för... Blockader av England. De fick inte in så mycket mat och förnödenheter. Så de fick leva ganska mycket på det de hade. Och det var ju fisk då. Och det var, det var svåra tider. Och det var mycket svält och sådär då. Men som sagt, det jag har upptäckt nu då det är att jag har hittat en annan sån här intressant bok som jag aldrig tidigare har talat om. Inte fått höra om när jag gick i skolan eller på kunskapskanalen eller i, i några vanliga utan sånt här hittar man bara om man håller på och gräver på nätet i, i, i gamla arkiv och det är en bok som heter The Recrudescence of Leprosy and Its Causation a Popular Treatise och den är skriven av William Tebb och den är från 1893 då och den finns alltså på archive.org att läsa. Och vi ska lägga in länken sen i show notesen då. Men det ska man säga, det är Keisel-argument som William Tham bygger upp då. Det är att det finns en stark koppling mellan lepra och vaccination. För vaccination, förstår ni, det var väldigt vanligt på... 1800-talet. Man höll på mycket med detta. Men det här var ju långt innan det fanns en virusteori eller en virologi. Och någonting som är så himla intressant också när man läser den här boken då, va? det är det att man använder begreppet virus 1800-talet. Men begreppet virus det är någonting som man har i vaccinationen eller inokulationen man kallar det ibland för inoculation också på 1800-talet. Och det är någonting då som ska, ska hjälpa då att bygga upp en, en immunitet mot sjukdomar då. Men, men det är ju inte på något sätt kopplat till den virusteori som finns idag då. Med begreppet virus använder man. Och, och så man ofta vaccinerade eller inokulerade på den tiden då. Det var att man... Man tog alltså, man kallar det för lymfa lite var från kossers sår. Eller så tog man var från eh, person till person. Va? Att man liksom skrapade upp ett sår och så tog man lite gegga från det. Och så förde man över det till, till nästa eh, patient då, som skulle vaccineras. Väldigt, väldigt märkligt. Eh, men hur som helst. Eh, och, det, och som sagt, det William Pebb gör i den här boken då, Det är att han bygger, han, han bygger upp det här och visar det Det finns en koppling mellan vaccination och lepra Eller då. Och, om man, och några väldigt intressanta saker Kommer i slutet av den här boken då, På sidan 237 så säger han till exempel så här The evidence from Scandinavia was significant uh, Vaccination had been compulsory i Norway för many years. Det var alltså lag på att vaccinera sig i Norge. Och vi vet ju hur vi laglydiga vi Skandinavier är. Va? Så att om det är lag på att vaccinera sig. Ja men det är klart man vaccinerar sig då va? Så att det eh, ser ju jag som eh, den tydligaste eller den kanske största eh, misstanken för vad de stora leperutbrott man hade i Norge berodde på då. Och sen finns det en annan intressant sak också då. Det är det att på sidan 279 så berättar William Tebb om hur han besökt ett eh, sånt här lepralasarett. Jag tror det var i Sydafrika. Då frågar han leprasjuka där. Om de har varit vaccinerade och i så fall hur länge sedan det var de vaccinerade sig. Eh, och jag läser här på engelska: How long have you been a leper? When did you come to... Rhode Island. Have you had the smallpox? Have you been vaccinated? How long after the vaccination did you... Did the leprosy eh, Och då får han typiska svar är eh, fyra år eller två år. Alltså en ganska lång inkubationstid. Och det som jag pratade om eh, i eh, det här avsnitt 40 också. då, Det är ju det att jag har ju den tesen att vi får ungefär samma sjukdomar i alla tider. Va? Att sjukdom är och att ja, det är ju det här om kroppen har ett giftningssymptom, och sen så uttrycks det på olika sätt. Det kan uttryckas som eh, sår och, och, och bölder, ja, och så kan vi kalla det för smittkoppar eller någonting. Va? Eller så kan eh, ja. så att jag tror att det som man kallar det lepra. Och smittkopper och syfylis på 1800-talet. Det är ju sånt vi kallar eh, cancer och andra saker idag. va Och det vi har sett nu då det är ju det att det har eh, kommit ett nytt begrepp här som kallas Turbokancer. Då. En väldigt allvarlig och snabb form av cancer. Och jag skulle nog kunna tänka mig att det var väl kanske det man kallade för eh, lepra då på 1800-talet. Uh, ja, så det var det jag ville säga. Och jag, vill, jag, jag tänker inte liksom gå in mer i, i detalj på den här boken, då, för det, det är liksom inte huvudämnet idag. Men det var en väldigt intressant bok, och som sagt, han, den är på eh, drygt 300 sidor. Och han, han går ju igenom då, eh, analyserar den här kopplingen mellan lepra och vaccination då, i eh, flera flera olika länder. Ja, så det om det. Men äh, ska vi dyka in på huvudämnet och det är ju du Per Fettman och äh, du berättade för mig här att du var från äh, eller att du, du är engagerad i Svenska smittskyddsinstitutet och det blev jag väldigt nyfiken på. Det vet inte jag inte riktigt, riktigt vad det är. Inte riktigt, de ska smittskyddsgruppen är en del av. Svenska skyddsgruppen, tack. ja, ja yeah. um, Jag ska säga det, det är jätteintressant hur du har berättat nu om lepra här och spetälska. Jag kommer att beröra dig lite grann och tänka jag under dagen, eller kvällen här ja. uh, igen. Och kanske rätta till någonting av det där, uh, men även förtydliga och fördjupa lite. Så att, um, det var jätte, en jättebra introduktion tycker jag. Eh, men jag, jag förstår att du inte riktigt eh, vet och då, Svenska smittskyddsgruppen som vi eh, startade som Monica Lindgren och jag själv eh, hösten 2021. Och både Monica och jag hade ju varit engagerade i den framväxande frihetsrörelsen från sommaren 2020. Vi hade varit med och arrangerat eh, och jag till för att marknadsföra den här första... Manifestationen som hölls i Kungstgården i oktober 2020 i samband med att eh, Manica och några uh, till då startade eh, Vad heter det? Kommer jag inte ihåg vad heter det heter. Freedom Freedom Sweden. Alliance. Freedom Alliance. Okay. Oh, World, World Freedom World, med, World Doctors Alliance eller någonting. Nu är jag helt stila. Men mm. uh, Någonting sånt startades där. Då var det några läkare från... Det var han, Heiko Körning som har varit ofta i Sverige. Han var där och hon Carl Car Car Nej, Cargill jag tror inte. men Dolores någonting, ja? och Ja, just eh, det. Vi, Dolores Kaya, ja. ja. just det. Ja. Och ja. då var det en liten demonstration. Så vi hade varit med och träffats då. Vi tryckte upp flygblad och delat ut och sådär. Vi jobbat lite med det. Och sen så var vi med och, och startade Frihet Sverige som återigen var ett projekt av Mikael och Mika, Maneka. Eh, plus några till. Och eh, vi var med och eh, jobbade med de här tusenman och som var en grupp med människor, rätt många personer men med tiden så blev det mer och mer... Eh, Max och Philip som stod som frontfigur för den här. Och under hela den här processen då, så försökte Monica och jag eh, gång på gång få till att eh, vi skulle prata mer om att vad vi hade kommit att förstå att det inte finns några vetenskapliga belägg för existensen av virus och heller inga vetenskapliga belägg för några patogener överhuvudtaget. Alltså, Bakterier finns men de orsakar inte sjukdom. Och vi såg att det var absolut det viktigaste att prata om. För att det är lite grann som jag står och säger i det här talet där i Göteborg. Det är det att vi står här nu på gatorna igen. Många människor. Till och med 9-10 tusen i slutet där den största marschen. Och protestera mot obligatoriska vacciner. Och inskränkningar av våra mänskliga rättigheter. Men det gjorde vi också för hundra år sedan. Demonstrationerna för hundra år sedan var omfattande. Och demonstrationerna har varit omfattande över tid. Det finns historier från Leicester, 1860-tal. Där det är hundratusentals människor som inte protesterar mot obligatoriska vacciner. Men därför att folk inte förstod hur stor att det inte bara är så att de tvångsvaccinerar oss utan att det faktiskt inte ens finns någonting som vi behöver skydda oss emot. Så kan vi då tvingas få stå här igen hundra år senare och, och, och kämpa för samma sak igen. Då. Så vi kände att vi behöver få ut den här kunskapen för att våra barn och barnbarn inte ska behöva stå igen om hundra år och uh, protestera mot obligatoriska vacciner. Så mm. vi bildar till slut den eh, Svenska smittskyddsgruppen ett, eh, att driva de här frågorna i egen regi och anordna seminarier och utbildningar och föredrar och sådär. Och mm. eh, det har vi gjort några gånger. Och en av de första vi höll den första höll vi i Stockholm 2022 men den andra höll vi i Göteborg i maj 2022. Då träffade vi varandra eh, kanske inte första gången men i alla fall ordentligt. Då, ja. ja, det sågs väl eh... Det var det 6 juni 2021, för vi hade ju tryckt upp sina skyltar att virus har inte isolerats, läst på oss Stefan Lanka och sånt. Och då kom ju Monica fram då och ville eller, gjorde tummen upp och så sa att ja fan, det där har jag också förstått. Och, och det var så himla kul att träffa några som verkligen förstod vad som står på skyltarna. Och så minns jag att ni, det kanske inte var den 6 juni men det var en annan tillfälle. Då du och Monica gick fram på en scen på eftersamlingen där och berättade lite om svenska skydds, smittskyddsgruppen också som, som var väldigt bra. Så att de här drivande personerna bakom frihetsrörelsen är ju insatta i denna... Eller de har ju fått den här informationen så att man kan ju inte säga att de inte visste i alla fall. Och sen även i Göteborg när du var här och skulle hålla föredrag. Jag tror inte det var i maj. Jag tror... Enligt anteckningar jag har så är det den 20 mars 2022 som du höll förra här. Så det var den 19 mars så var det en manifestation i Göteborg. Och då ville jag upp och tala om det här med att virus inte isolerats och så. Men de liksom letade efter andra att ge mikrofonen istället. Och då ploppar ju du upp som gubben i lådan där och de hade väl inte riktigt koll på vem du var. Så då höll ju det där jättebra talet som jag tänkte klippa in som intro till den här podden. Men, och, och Frihetsrörelsen filmar ju den här demonstrationen då. Men just då så slutade kameran att, att fungera enligt den kameraman som jag frågar efter. Då, för jag, jag frågar honom då, hur kommer det sig att Perfektmans tal inte var med i det här videomaterialet som sändes? Ja men den slutade fungera sådant då så... Ja, jag är riktigt säker på det. Han <laughs> uh, ja. mm. såg lite skyldig ut då. Men, uh, ja. Så att det har ju varit krafter som har velat um, trycka tillbaka den här informationen i proteströrelserna i, i Sverige av någon anledning då. Mm. Mm. Ja, det är ju det är, det är, det är väldigt... Um, jag vet inte, det är, jag försöker vara ödmjuk inför det faktum att det är så. Att det är en livslång lön som vi har blivit utsatta för. Och alla livslånga länder är väldigt svåra att bryta igenom. Och själv så hade jag en god vän som redan 2010 berättade för mig att det fanns inga virus. Och vi var ute på stan och gick och jag frågade. Du menar att alla människor vi ser här och mina föräldrar och mina mor- och farföräldrar. Du och vet, alla är lurade. Och hans korta svar var ja. Och jag reagerade med nej. Det kan jag inte tro på. Det är för stort helt enkelt. Jag kan inte tro att hela samhället är så fört bakom ljuset. Och han var, han var, en, väldigt, var en väldigt vis människa. Så alltså, vi pratade aldrig mer om det här. Ja. Hade han lagt ner lite tid så hade jag kanske förstått redan då. Men eh, annars hade han som mått att aldrig diskutera med dårar. Utan vi bara lämnade frågan där hem. Tyvärr så gick han bort 5-6 år sedan. Så att, eh, men hans ord att ju kom ju upp direkt hos mig våren 2020. När jag var ute och reste där på vintern 2020 och såg, eh, såg alla rubriker och paniken och kände att det var en överdriven panik. Att den är upphåsad med liksom, falskt över det hela. Och eh, när jag kom hem så ja, det blev uppenbart att, eh, att det var att det var, att det var något fake, fake news alltihopa. Och Då minnades jag ju hans ord. Och sen dess då har jag lagt ner de senaste tre åren på att utforska det, det här ämnet i, i så stor detalj som jag kunde. Mm. Så att, men då, ja, man får vara ödmjuk för att det är en, en stor lögn och att det kan vara svårt att bryta igenom den. Och eh, det kan ju vara en till att väldigt många av de här människorna håller emot. Det är så mycket av det vi tror på som vi måste lära om för att vi ska verkligen förstå sanningen det kan vara väldigt obehagligt och väldigt svårt och, och speciellt de människor då som har haft den egna erfarenheter av att ha blivit smittade speciellt folk som har haft en sjukdom och de vet bestämt med, med bestämdhet vet de att, att det är smittsamt och att det beror på någonting och där. Och det, det, är, det är ytterst svårt oavsett hur mycket Uh, vetenskapliga belägg du kan visa fram eller visa fram avsaknaden av vetenskapliga belägg. Det går ju inte att bevisa att någonting inte finns, men ska man bevisa att någonting finns, får man ju faktiskt försöka leverera någonting då. då. Och det finns ju som sagt inga vetenskapliga belägg för virus eller patogener. Mm. Mm. Jag tror man tänker så i de här rörelserna att man, man är rädd för att skrämma bort merparten av alla människor Så därför vill man hålla sig inom det som människor ändå tror på Och då är det ju det här med auktoriteter En läkare som har gått en lång utbildning och säger att det här är en bluffpandemi Men samtidigt säger ju de här läkarna också då att det är bara det här COVID snabbframtagna experimentvaccinet Som ni inte ska ta alla andra vacciner är helt okej okay. Så det blir ju, ähm, ja, mm. äh, lite då, får, du, mm. får jag, jag, jag, jag pratar rätt mycket, det är okej, okay, eller hur? Jag ja, absolut. Det, <laughs> det är helt okej, okay. då får jag en paus. <laughs> mm. okay. ja, men då ska jag säga att det är superintressant när vi tittar på historien lite grann. bakåt här, vi tittar på eh, Asiaten 1957 och hongkong influensan 1968. Ur det här perspektivet då att alla andra vacciner skulle vara vettiga. Det är bara de här nödgodkända och snabbt framtagna som är fel på. Och då visar det sig att 1957 och 1968 så är det en exakt eh, historien är exakt likadan som det var nu 2020. Eh, det är så häppnadsväckande hur exakt lika det är. 2020 om ni kommer ihåg, annars kan vi snabbt dra det då. det eh, Vi har eh, vi har några som har insjuknat till Kina i, i slutet på december, början på januari. Sex personer, det finns sex personer som ligger på lite parad med någon form av direkt på sig. Man hävdar att de har dött. Fast, eller, ingen har dött ens längre, utan folk bara sjuka helt enkelt. Och så är det ganska länge. Och Då har vi en, en tysk läkare, om man nu är det, Drosten. Han ser på Facebook att eh, det har brutit ut någon form av eh, smitta och sjukdom i Kina. och Han känner intuitivt att han måste utveckla ett test för att kunna eh, identifiera det här nya viruset. Ja, för nu, är det, nu är det corona och covid du är inne på va? Ja, nu kommer hon covid men Jag vill ja. berätta det lite grann bara för att mm. vi ska få se hur, hur lika de här stormarna ja. är. Ja. Och han utvecklade eh, på tio dagar ett, det här PCR, det kända, då, helt ovetenskapliga PCR-testet som ligger till grund för hela covid-historien. Eh, I det här läget så har fortfarande ingen dött i Kina. Eh, jag tror att det dör, de här, att det dör en person eh, kanske precis i slutet när han är klar med, med, med det här testet. WHO går ut och säger att det här testet som ännu inte är färdigt, hans papper är fortfarande inte publicerade. Men det ska ändå bli eh, gold standard för WHOs eh, smittskyddsarbete. Han är klar med, sin, eh, med, sin, med sitt papper. Då, den här studien som ligger till grund för det här testet den 27 eh, jag inte, februari och redan den 29 februari så publiceras det här i eh, EU Surveillance som är Europeiska smittskyddsmyndighetens eh, publikation och blir officiell vilket gör att det är omöjligt att den är peer reviewed att det finns ingen som har kunnat titta på hans arbete innan men den publiceras ändå fast den så inte ska ske och WHO har redan några dagar innan tagit den till sig med, med bravur och sagt det här är vad vi ska använda för att identifiera människor som är smittade av det här nya viruset. I hans papper så säger han, trots att vi inte har tillgång till det nya viruset så ska jag ändå utveckla ett test baserat på SARS-CoV-1 och hans är helt enkelt. Uh, det, här ju, det här är ju ett föredrag som, som skulle behöva ta flera timmar om vi ska gå in på allt det. men så gick det till nu då våren 2020. Det tror jag att många känner till redan idag och har hört om att uh, Carrie PCR har uttryckligen sagt att det här är inte diagnostiseringsverktyg utan en, en kopiator av genetiskt material och det går inte att använda till någonting annat. Men i alla fall då, så tittar vi på 57, då är det en, en, en ung amerikansk läkare som läser en artikel i en tidning och som där det står att ett stort utbrott av sjukdom i Kina, eh, inte att det dött massa folk utan folk är sjuka han slänger sig på telefonen, han ringer till eh, en polare i Japan och ber att få att han ska, någon militär som ska fixa till honom ett ett prov från den här utbrottet i Kina. Han får det till, sen till sig i USA. Han kommer snabbt fram till att det här är ett nytt virus. Och eh, han lyckas få CDC att ge ett nödgodkännande och har eh, tar fram ett experimentellt vaccin och man lyckas vaccinera 40 miljoner amerikaner innan epidemin bryter ut som han har sagt. Han säger att vi måste skynda oss, om sex månader kommer epidemin. Man tar fram vaccinet, man vaccinerar 40 miljoner människor. Presidenten kavlar upp armen precis som i alla andra såna här tillfällen. Och när de flesta då är vaccinerade, då bryter epidemin ut. Alltså precis det som händer nu 2021, när folk börjar bli sjuka av vaccinet som de har så att experimentiellt och nödgodkänt vaccin 1957 1968 är samma läkare exakt samma story nu är i Hongkong, han läser en artikel om att det är ett utbrott i Hongkong han får ett, ett tillsänt, säger ett prov säger att det är ett nytt virus det har ju det har, det har förändrats lite, så vi måste göra ett nytt vaccin han får det nödgodkänt experimentellt och man vaccinerar tiotals eh, miljoner människor i andra. presidenten under Barmen och nio. Och när många är vaccinerade så blir folk sjuka. Så det är ju, alltså historien är exakta och exakt samma manus vi har att uh, titta på hela tiden. Och sen fortsätter det här då 76, 80-tal, 90-tal, olika djurinfluenser uh, var tionde år. Svininfluensan 2009 och så vidare och så vidare. fram tills uh, covid då, då 2020. Att, uh... Ja, nej, det, det, det är ju så att, att, att det här eh, tanken att, att man, man aldrig har eh, vetenskapligt eh, bekräftat vare sig virus eller smitta då, det vill säga att, att eh, eh, contagion, då är det ju det jag tänkte på att, att människor via eh, kroppsvätskor eller att det kan överföras. Eh, sjukdomar då Från människa till människa Att, att båda de eh, Teorierna skulle sakna Vetenskapligt stöd eh, den, den Tanken är ju Naturligtvis eh, Svindlande Eftersom vi har levt Under det Paradigmet så länge För att det skulle ju i så fall innebära Att alla De här Uh, farsoterna eller, eller epidemierna eller pandemierna under hela liksom, 1900-talet. Uh, de, de, det har inte varit sant, va? Och det blir ju konstigt. Jag menar, du sa ju att du tyckte det där lät knasigt första gången du hörde. Och det var ju precis samma sak för mig. Jag tyckte nej. Men, nej. Så tokigt kan det väl inte vara? Men ändå så. så ska man ju naturligtvis börja undersöka det. Och när man gör det så förstår man att det stämmer. Alltså man börjar leta och man kan ju inte hitta konkreta vetenskapliga belägg för de här sakerna då. Och det är ju så vetenskap fungerar. Det är ju det man säger att vi kan bara, vi kan bara säga vad som inte är sant. Va? Vi kan ha en idé och sen så kan vi utföra observationer och experiment och konstatera att den här idén, den, den går inte att bekräfta va? Och det går inte att bekräfta eh, virus och det går inte att bekräfta att virus och bakterier, för bakterier kan man bekräfta att de existerar, man kan se dem i mikroskopa. Men det går inte att bekräfta att vare sig virus eller bakterier smittar på det sättet man hävdar då. Och, det, och som sagt, det, det, det är helt... Eh, ja. Helt otroligt Att, att uh, Det är så Men, men, men så är det och, och det gör ju det att precis som du säger Spanska sjukan uh, Alla de här influenserna Asiaten AIDS, Ebola mm. Finns, alltså nej De har inte existerat och, det, och, och, och då blir det ju också så att Det som har orsak För jag menar människor Människor har ju har ju blivit sjuka och dött va? Men det har ju varit medicinska interventioner eller eventuellt andra orsaker va? Den frågan folk ställer naturligtvis då när, man, när man berättar det här för dem och han, så vi, som vi har lagt upp vårt föredrag så visar vi på att vad virologi är idag vad virologi borde vara vad virologi är på pappret och virologi på pappret då ska man ta ett prov direkt från en människa eller ett djur. Man ska filtrera det, centrifugera det, kunna ta upp ett virus och titta på det i en mikroskop. Och så kan man göra det med bakterier. Men man gör inte så med virus. Därför att man kan inte göra så med virus. Och när man då frågar virologer varför man inte kan göra så, då har de två försvar eller två ursäkter. Eller Eh, och den ena är att det är för få virus i ett prov från en människan då har vi några läkare som har varit drivande i den här frågan Dr. Tom Cohen och Andy Kaufman och de är på en, på en läkarkonferens eh, vintern 2020-2021 med de mest seniora virologerna i världen de som har varit chef på Jails virologi i 20 år och sen varit chef för CDC i Kina i 20 år på den nivån. Och deras svar då är att är det för få eh, virus i det här provet? Det går inte. Då frågar Andy honom men om vi tar slem då, då från eh, någons lunga om vi tar slem från två personer eh, räcker det? Nej. Och då fortsätter han att fråga om vi tar från tio Nej, hundra nej, tusen nej. Han går upp till tusen personer. Och han svarar fortfarande nej, det är för få. Och då frågar ju Covene och Kaufman honom. Men ändå så påstår ni att om någon nyser här eh, så riskerar hela världen dö. Ändå kan vi inte hitta tillräckligt många. Så den, den, den förklaringen är helt eh, ofattbar. Det är ju så att det mesta av det här, när man väl tittar på det, så är det på en femåringsnivå att förstå att de ljuger. Precis som att en femåring kan börja förstå att det inte finns en tomte. Så är det att när man väl tittar på vad det är, så är det på en femåringsnivå att förstå att de ljuger. Den andra, den andra förklaringen är ju att virus är en intra, inter, inter, intercellulär parasit. Vilket betyder då hävdar de att den bara kan leva inuti en cell. Först och främst är de väldigt tydliga med att säga att ett virus inte lever. Den har ingen ämnesomsättning. Den, den har ingen, ingen, liksom, ingen form av cellkärna. Den har ingenting av det som normalt sett anses vara behövligt för att någonting ska ha ett liv. Men de pratar ändå i nästa sekund, i nästa mening pratar de om att viruset kan bara överleva i, inuti en cell. Och eh, det betyder att vi inte kan se den utanför en cell. Och då frågar ju de eh, Kaufman och, och Cohen men hur smittar den då? Ja men den är väldigt snabb säger de. Det här är alltså helt seriöst. Det här är den högsta nivån av biologi. De är väldigt snabba. De förflyttar sig emellan till nästa cell. Jaha, då frågar de ni kanske ska anställa mer människor i era labb då så de kanske jobbar sjur som hela tiden tittar så de ni ser den då. De superironiskt, men det, det går inte hem riktigt. Det är, det är deras förklaringar i alla fall. Då, vad det är. Men vad de gör, vad virologer gör, eh, och hela virologin från 1954 och framåt, den bygger på att man arbetar med vävnadsprover. Det betyder att man tar det här provet från näsan på någon. Men man eh, tittar inte på det direkt, utan man blandar, blandar det med en mängd olika gifter bara gifter och antibiotika och, och, och att möjligt faktiskt upp till sju olika saker och sen så smetar man det på en apas mjure, vävnaden från en apas njure. och eh, så stryper man näringstillförseln till den här vävnaden och tillför ytterligare antibiotika och då om man har tur, för det är väldigt svårt faktiskt för dem att lyckas få den här vävnaden att brytas ner men trots att det är så mycket gifter och att det nästan inte har någon näring. För när den bryts ner så bryts den ner och då bildas det små, små partiklar. Och de här kan man fotografera i ett elektronmikroskop Och där hävdar de då att de kan uttyda att den lilla punkten där, det är ett virus. Mm. Ja, men det är helt otroligt. Och det är ju den här, det är ju den här manövern då, eh, ja, experimentet då. Uh, och uh, uh, so, som man kallar för isolation av virus Alltså man, man, det, det är precis som, man tar vad man misstänker är virusinfekterad uh, slem då liksom, och, så, och så lägger man till det i den här kulturen Och sen så gör man alla de här grejerna och tillsätter gifter och antibiotika Och låter cellkulturen svälta Dör då cellerna så, har man, så anser man sig ha eh, isolerat ett virus. Men, men jag menar att man använder det ordet det är ju fullständigt bizarrt, barockt. För det har ju ingenting med isolerat att göra. Det är ju att avskilja från annat. Och det man inte heller har gjort då, vilket ju Anders nämner i sin, eh, i sin avhandling från 1954 då. Det är att man inte har gjort ett kontrollexperiment här. Det vill säga att man har gjort precis samma saker fast man har inte tillsatt det som man anser vara virusinfekterat. Och det gjorde ju Anders själv. Han nämnde det och då blev det inte samma resultat. Men det var ingen som brydde sig om. Jo, det blev samma resultat. Ja, ja förlåt, förlåt. Ja. Tack per. Ja, det är bra. Oh, ja. Ja, precis, det blir precis. ju samma resultat. Och då har man ju liksom uteslutit att, att det, här man, det här som man trodde var virus kunde ha orsakat den här effekten då. Och sen så gjorde ju Stefan Lanka, eh, om detta 2016 var det väl den här virusrättegången så lät han, han lät två oberoende laboratorier akkrediterade och godkända att utföra den här typen av, av experiment. Då. Han lät två oberoende laboratorier göra ett sånt här kontrollexperiment. Och där fick man ju också samma resultat som man får när man påstår att man isolerar virus. Då. Men det är precis som du säger Per. Det, det, är, det, är, det är så chockerande hur enkelt det egentligen är. Det här. Hur man liksom hur man, man använder ett, ett begrepp helt felaktigt eh, och använder ett experiment där man som är helt ovetenskapligt. Man, ut, man har inte utfört något kontrollexperiment och så påstår man att det här skulle, skulle visa att de här eh, mikroberna finns då. De här virusen. Men man har aldrig visat att de, de gör det man påstår att man gör det. Mm. Mirologi är ju per definition en pseudovetenskap. Mm. Och det, återigen då, till, till vårt föredrag där: alltså, Det är viktigt, vi pratar ju väldigt mycket om att det saknas vetenskapliga belägg och, och så vidare. Så att en, en del av föredraget, det första vi gör, det är att verkligen gå in och titta på vad är vetenskap? Vad krävs för att någonting ska följa den vetenskapliga metoden? Och när man tittar på det och sen jämför man då biologin med det så blir det uppenbart att det är en cellervetenskap. På flera punkter så bryter den mot de, de, de, de givna reglerna. Bland annat då så har man ingen nollhypotes. Man, om jag har då en tes eh, som vi började med att säga där, vi har en epidemiologisk studie. Jag har varit på bio och jag har, kommer hem och jag är snuvig. Nu kan man ju ha, lägga upp en tes en teori om att jag har blivit smittad på något sätt. och Så ska man då, för att man ska kunna veta om det här är sant eller inte så måste man göra ett experiment. Man måste göra en kontrollstudie. Eh, och är det så att man inte kan härleda leda till bevis sin tes så måste man kunna säga att nej, jag hade fel. Det var att, att ha nollhypotes, att Ja, nej, det här stämmer inte. Jag får gå vidare. Jag får leta efter en annan orsak till varför som det blev. Men virologin då, ända sedan den skapades på 1930-talet, så den skapades framförallt därför att de övriga biologerna i världen kritiserade virologin så kraftigt. Så att 1932 så, så bryts... Så det är Rockefeller Institute som bedriver virologiforskningen i världen på den här tiden, nästan uteslutande. De skapar disciplinen i virologi för att undkomma den kritiken de andra mikrobiologerna och biologerna har mot deras forskning att den är så ovetenskaplig. Och när man då har skapat en egen disciplin så kan man helt enkelt själv bestämma vilka regler som gäller och vad, vad, som, ska, vad som ska hända. Och sen är det ju så att den som har mest pengar den bestämmer vad det är som gäller. Det är verkligen det vi har sett som har hänt då de här senaste hundra åren. Så att biologi och vetenskap mm. för alla definitioner det, och det är uppenbart för vem som helst som tittar på det. Man behöver, det är så här, När man pratar med folk och det, så frågar folk, ja men utbildning och sådär. Nu brukar jag säga att jag lärde mig att läsa i skolan. Och förstå text. Och det har jag då utvecklat genom i mina universitetsstudier att läsa och förstå text. Och det man behöver läsa och förstå är vad den vetenskapliga metoden är. Och när man har gjort det, då kan man titta på vilken studie som helst inom vilket område som helst och titta på metodsektionen och förstå om den här studien är vetenskaplig eller inte. När det gäller byrågi, virologi och det mesta inom skolmedicin och modern, modern skolmedicin är ovetenskapligt. Det finns inga vetenskapliga belägg för i princip någonting. Allting är lärd. Mm. Ja, nej, precis. Och, och, och jag tänker också på det att det är ju så att när man har en, ett visst sätt att tänka på, eller en viss förklaringsmodell som man har, har uh, levt med och, och, och lärt sig och fått höra hela livet, då, då är det ju väldigt svårt. Att så att säga, tänka på något annat sätt. Jag tänker på det, att det här: om man, om man påtalar det för någon och säger: Det, här, ja, men det finns faktiskt inga eh, vetenskapliga belägg för eh, virus eller smitta. Och då kommer du direkt: ja, men Vad då menar du? Alltså, människor blir sjuka. Vad blir vi sjuka då? Och det är också så att ofta så, så kan vi bli sjuka eh, vid samma tidpunkt. I, i, i samma grupp och så vidare då va och, och då tänker man automatiskt att ja nu är det nu är det någonting som har smittat va vi, vi är ju så inne i det tänkandet men det var ju som du sa innan då den här, man kan ju ta den här liknelsen med jultomten då men den, den, den är lite svår för människor tycker ju det är så det är så banalt liksom men, men alltså bara för att jag inte vet vem som hur julklapparna hamnade, hamnade under julgranen så betyder det inte att tomten måste finnas det kan ju faktiskt vara någon annan som, som la julklapparna där va? Ja. Men, men, men liksom vi, vi går i baklås om man kan säga så här också ja, om man har varit på en, en brakfest liksom. och sen så vaknar man upp morgonen efter med huvudvärk och så ringer man till de andra som var på festen och de har också huvudvärk. Och det betyder inte att det har varit ett då som har härjat på den här festen. Utan det betyder att folk har druckit och blivit bakfulla. <laughs> och och ofta är det ju så man är på, liksom man är på samma resa eller man, man äter någonting. Alltså det, det är någonting stressigt. Eller så är det ju årstiden också. Och, och, och jag menar, en, en sak som har rätt att göra också. Det tror jag det är att, eller tror jag är, är övertygad om det nu mera att vi har ju en helt felaktig syn på sjukdom också. Att sjukdomen är ju egentligen någonting som vi borde kalla för utrensningar och läkning, skulle jag vilja påstå. Att, att kroppen försöker att reparera sig själv eller göra sig av med. Eh, toxiner va och, och när vi blir förkylda eller får influensa va ja då höjer kroppen temperaturen och så blir vi trötta och så tappar vi aptiten och sen så eh, trycks det ut massa skräp i slemhinnorna och så, och så hostar vi och nyser ut det här va och sen så håller det på ett tag och är ganska obehagligt då va men, men sen går det över och då har vi gjort oss av med massa skräp som vi behövde eh, göra oss av med. Då. Så att det är egentligen ingenting man ska vara, ja, det är klart det är obehagligt att vara sjuk, va? men det är ingenting man ska tänka att oj oj oj, vad hemskt. Och det här, här, ska jag, eh, det här måste åtgärdas med eh, mediciner. Det är det viktigaste att vi inte försöker stoppa den här, för det är precis som du säger. Alla mm. symptom vi har är tecken på antingen förgiftning eller förgiftning och detoxifiering. Mm. Precis allihopa. När, när jag började hålla det här föredraget då, då var jag tvungen att lägga till en liten brasklapp och säga, för det var ofta många som sa, ja men det här med, med brister, det kan vara en bristsjukdom. Och det höll jag ju med om då vi kände alltid att det var någonting som skavde. Så jag kommer tillbaka till snart. Men, precis som du säger, allting är förgiftning eller profeting. Alla sjukdomar är tecken, alla symptom vi har är tecken på att vi är förgiftade. Och antingen att vi bara är förgiftade eller förhoppningsvis att vi är förgiftade och håller på att detoxifiera. Då är ju lungorna och huden är ju de viktigaste organen för det är samma organ i princip då och är för samma organ också då men via urin och bas, och sen genom lungorna och genom huden i övrigt, så kommer de här gifterna och sura restprodukterna som vi har lagrat i våran kropp därför att vår kropp inte orkar rensa ut dem eh, när de kommer ut då så är det viktigt att de får komma ut. Att vi slutar äta när vi inte har aptit. Att vi fastar. För att när vi äter, så stoppar den här processen upp lite. Jag brukar alltid äta med frisk. Men nu försöker jag sluta med det. Är, det är, de flesta människor gör det. Eh, men det är viktigt att man inte stoppar den. För då bara lagrar vi in ännu mera gifter i oss. Och så blir till slut symptomen bara starkare och starkare. Och till slut så leder den till cancer, som ett. Sjunde och sista steg på sjukdom. Det finns något som heter de sju stegen av sjukdom. Och det är ju väldigt viktigt där. folk vill ju veta vad är det som, jag, vad är det som händer då om det inte finns nu patogena bakterier eller inga virus. Eh, varför blir det dåligt? Och då är det just det. Att, alltså, I våran, i våran, i våran, i våran, i våran petrokemiska mardröm som vi lever, det, det är faktiskt så jag skulle kalla det, det är ju det är något som har, som har eskalerat sedan 1400-talet, men vi har levt med kemikalier tidigare än så. Men i och med att den här petrokemiska industrin utvecklades och tog fram en massa gifter som man inte hade någon respekt för. Man lät restprodukterna bara förgifta vatten och, och markområden omkring fabrikerna, så att folk fick is sig det på alla möjliga sätt. Och det skapade ju en, en, en mängd olika förgiftningssymptom. Och det är ju de här stora folksjukdomarna som vi hade i slutet av 1800-talet och i början på, på 1900-talet. Som mässlingen, och sjalakansfeber och eh, röda hund. Och, eller vad man drog av. Man dog av mycket polio till exempel. Då. Och det är en sak när man pratar med människor. Så om, om man berättar allt det här och så säger en del då till slut helt utmattade. Ja men vi vet ju att vacciner fungerar. Men då säger jag, vet vi verkligen det? Ja, när jag gick i skolan och jag kommer ihåg när jag gick i skolan då visar de en kurva för oss. En kurva till, typ mässlingen som är på väg lite uppåt. Och så säger läraren så här, ja och här började vi vaccinera. Och så ser man att kurvan försvinner ner mot noll. Den trodde jag på. Och många med mig. Men när man väl tittar då på verklighetens kurva så är det så här i exemplet mässlingen. Så kommer kurvan med död i mässlingen från, från ett berg som är lika högt som Himalaya. Och den är nere på noll när vi börjar vaccinera. Men eh, skolan och läkemedelsindustrin, de skär ut den där lilla och förstorar upp den. Så att eh, alltså den, den visst, det är inte konstigt att vi lurar den för att eh, vi är verkligen medvetet lurade. i i alla våra dagar från att vi föds så är vi medvetet för det bakom ljuset. Mm. Mm. Nej, Så är det Och det, och det är en väldigt uh, otäckt tanke då. Att det skulle vara så. Att, och att det har kunnat pågå så länge. Jag har bara tänkt på att det här du sa också om, om, uh, om att det handlar om, om uh, toxifiering. Och jag, jag uh, har också sett det liksom och tänkt att det, det är den rimligaste. Förklaringen liksom, att, och det pågår länge va, det byggs upp långsamt. Man brukar ju säga det här att det spelar ingen roll vad vi gör ibland utan det som har betydelse. Det är vad vi gör lite av varje dag va. Och då kan man ju börja fundera på vad, vad är det de flesta gör varje dag. Ja, vi borstar tänderna med flårtankräm. Vi käkar ofta lite sådär mat. Som innehåller fröoljor. Det har jag kommit fram till eller sett att jag tror att det är ett jättestort problem. Jag tror att det är väldigt svårt att hantera de här processade fröoljorna som finns i väldigt mycket livsmedel. Och sen så finns det ju väldigt mycket tillsatser i livsmedel idag. Man håller på att dra i allt möjligt spännande kemiskt. Och sen så har vi också naturligtvis läkemedel. Uh, och, och Ja det finns ju mycket och Sen är det ju socker och spannmål ja. Jag menar, de här eh, dryckerna som har kommit eh, Ja de har ju funnits länge Men nu har det ju blivit liksom en, Nu har de gått all in på det där Jag menar, det, Alltså de där är ju Typ som batterisyra De här dryckerna, de här sport- och energidryckerna Ja helt otroligt vad man kan hinka i sig för skräp va? Om, man, om man inte tänker på det. Ja. Och som sagt läkemedelna då, och, och jag tror att man bör ändra betyder, ordet för läkemedel i sitt huvud till sjukmedel istället. Mm. Alltså ta inte typ huvudvärkstabletter och sånt regelbundet, för det, det är inte bra alltså. Nej, Ja, och sen mm. har vi ju naturligtvis alkohol och, och såna grejer också. Då, va? Men, men sen igen då, va? jag menar, om man håller sig, om man tänker sig för. Ja, då, då, då kan man gå ut och ha lite trevligt eh, ibland va? och så där, ta ett glas vin eller något. Så jag är ju ingen ren, ren, ren människa på det, vet jag. jag är ingen asket liksom. Men, men jag tänker ju på de här sakerna vardagsvis. Och, och, och, och herre gösses skulle jag väl vilja säga vad min hälsa har förändrats de här senaste 10-15 åren Sen jag blev uppmärksam på det här va? Jag, jag brukar skoja mig lite, det har varit lite som att leva livet baklänges va? Man, man, man blir lite friskare för varje dag istället för sjukare då. Det, det är ju en trevlig <laughs> sak att uppleva Oh, yeah. Yeah, yeah. mm. Ja, verkligen. Jag hade lite frågor där. Ni säger att all sjukdom är förgiftning och sånt. Hur, hur är det med psykiska sjukdomar? Kan det också stamma ur, ur felaktig kost och, och, och, och typer av förgiftning? Uh, och sen så hade jag en annan fråga. Och det var det här med den och kurvan Att din lärare där visar att, uh, att kurvan minskar när man börjar vaccinera. Men borde inte kurvan öka då om man förgiftar? Eller det för polio berodde ju på DDT, vad jag förstår det som var, var det att man slutade använda DDT och att det var mer giftigt än själva poliovaccinet som man började vaccinera med då kurvan gick neråt sen då. Ja, precis. Den där, den där kurvan som, som redan hade gått till botten när vi började vaccinera, det gäller framförallt mässlingen, som ett exempel på. det. Medan polio är 100% i korrelation med, med DDT och PCB och arsenik och bly. Då är det så att de första poliofallen i världen händer faktiskt i Sverige men så är det att utbrotten sker i, i New York och de sker eh, under sommaren och det är när man sprutar äpplena med arsenik och blyarsenik. Där börjar hela poliohistoriken. Och eh, Sen så är det ju att när PCB och DDT börjar producera stort i början på 1930-talet, där stiger då kurvan med, med polio. Den ligger exakt i, i, i korrelation med mängden PCB och DDT som tillverkas. Och när vi väl då eh, slutar eller börjar fasa ut de här ämnena som sker i slutet på 50-talet och i början på 70-talet så förbjuds DDT och PCB att användas i hela västvärlden. Då börjar man vaccinera mot polio. Så Poljuvaccinationerna, även om man då säger att man hade hittat ett poljuvaccin i 1950-talet med Salk som får Nobelpriset för det. Det funkade aldrig utan folk blev jättesjuka av det här vaccinet. Men det är inte förrän på 70-talet som man verkligen börjar vaccinera. Slut på 60-talet, lite olika beroende på vilka länder vi pratar om. Men där hade vi då helt fasat ut användningen, förbjudit användningen i västvärlden. Och då vände sig de här tillverkarna och började sälja de här produkterna till, till den så kallade tredje världen. Där man dittills inte hade haft överhuvudtaget känt till begreppet polio. Men där då eskalerade, exploderade i poliofallet i, i den delen av världen. Sen så gjorde man en annan sak då som man också gör. Det här med diag så det här, diag diagnoser är väldigt intressant. Jag ska svara på din fråga om om, om mentala sjukdomar också. Då. Det är så att uh, eh, de flesta av våra signalsubstanser tillverkas i tarmen. Och eh, det är så att vi, om vi tittar på oss hur vi, vår, vår mest grundläggande funktion, vad är den första? Vad är den första vad är, den, vad är det vad är, vad är det original part of human being? Vad är den första delen av en människa? Skulle jag kunna ställa en fråga till dig då. Eh, och många kunde säga att det kanske är hjärtat eller någonting sådär, men det är ju så att det är ju tarmen. Eh, vi är i princip en tarm. Det är vad vi är. Vi är som en mask. Vi stoppar in energi i ena ändan och genom att Pajsa ut den i andra änden så får vi rörelseenergi. Och det betyder att i vår grundläggande funktion så är munnen och, och, och skärten lika viktiga. Vi har en feedback-loop. Vi, vi söker med munnen efter någonting att äta, och så provar vi, stoppar vi in den, och så går den igenom oss. Och så får vi ett, ett, en feedback från, från, från tarmen om att om det här var bra eller dåligt. Och så fungerade vi under väldigt lång tid. Men allt eftersom så, så man tittar på våran kropp, huvudet då har ju vuxit. Nervcentret kring munnen har ju blivit jättestort. Och det är i princip allting som styr oss. Våra tunga och vårt sinne styr totalt vad vi stoppar in i munnen. Och nästan ingen har någon kontakt gång med, sin, med sitt anus. Och lyssnar inte överhuvudtaget på dem. Men signalsubstanserna som påverkar hur vi mår, de produceras fortfarande där. Så att i och med att vi äter så mycket bajs som jag verkligen nu kallar det, det det är inte bara att vi stoppar i oss lite fel Patrik, jag ska vilja gå in på det lite mer djupt vad det verkligen är som är fel. Utan i princip så är det så att vi förgiftar oss tre gånger om dagen. Tre mål om dagen förgiftar vi oss. Och det får till konsekvens att feedbacklopen är att vi inte mår bra. Och vi kan inte förstå det för vi har ingen kontakt med oss själva. Och där skapas, och sen då har vi en psykofarmaka-industri eh, som absolut inte har några vetenskapliga belägg för någonting av vad de gör. Det finns återigen då, det finns jätteintressanta böcker av han, Peter Grötchen, jag han dansken. Någonting, Götchen, Grötchen. Han eh, alltså fick sparken från Cochrane-institutet för att han talade om sanningen. Han var ändå en av världens mest hyllade forskare, men han fick sparken när han började tala om sanningen. Eh, det finns inga som helst vetenskapliga belägg för något superfarmacologi överhuvudtaget. Mm. Nej, det beror på, det beror på maten. Eh, I ändå. Fullt, fullt ut vad vi äter. Eh, förutom alla de här självklara petrokemiska gifterna som hygienprodukter, deodoranter tvålar, shampoo tandkrämen pratar om vattnet vi dricker som är kraftigt förgiftat luften vi andas som inte är säkert är så bra som det skulle kunna vara men framförallt så är det ju maten vi stoppar i som gör oss som gör oss ståliga, som förgiftar oss mm. Nej, men jag, jag skrattar till lite när du, när du säger det här om, om, om magen och så för att jag, jag känner verkligen igen mig i det nu och det och det är ju liksom också intressant att när man, när man börjar förstå de här grejerna och så börjar man ändra sina levnadsvanor och plötsligt så börjar man må mycket bättre då va. Men då hamnar man ju i ett annat normaltillstånd då va. För att om man, om man mår riktigt illa då tror man ju att det, det, det är så det är att vara frisk va. Men man kan ju må ännu sämre då Och då är man sjuk. Men när man är så sådär lite halvtaskig då va. Då är man frisk då va. Så man, men, men om man lyckas liksom höja eh, lägsta värdet liksom, så får man ju andra referenser om. Och, jag, och jag märker det för att jag menar man har ju jag, som sagt jag är ju ingen ren, enledningsmänniska jag gillar ju en del saker som jag vet att det inte är så bra att käka då som till exempel bärs och chips va? eller framförallt bärs och ostbågar det är någonting som jag gillar och eh, ibland så smäller jag i mig det då för det är gott. Men då har jag märkt liksom lite på senare år att då kan jag få ont i ryggen. Liksom. Jag får inte i magen, alltså jag får riktiga <skratt> konvulktioner av det. Och det, är, och det är lite det här du beskriver att då, då är det liksom en direkt koppling då mellan magen och, och hur jag känner att även om jag tycker det är gott att stoppa det i munnen, va, så säger magen till mig att nej, det där, <skratt> du har ingen bra idé liksom men Nej. ja. Nej, men jag, vill... sen bara liksom, jag tycker det var en eh, väldigt intressant fråga du ställde där Martin det här med, med, med eh, psykisk eh, ohälsa och sådär. Jag, jag håller med ju med det och jag, jag tror också det att liksom, kropp och själ är ju verkligen ihop, va? Och jag tror ju dels att eh, kroppslig ohälsa kan leda till själslig sådan, va? Och, och så, så att om man, om, om man mår dåligt på grund av sin livsstil och kost och så vidare så, så, så kan det uh, gå över till att man mår psykiskt dåligt också. Och sen tror jag det kan gå, sen kan det gå åt andra hållet också. Va? Och det är ju om man, om man um, utsätts för något väldigt, väldigt dramatiskt. Liksom. Man, man skadas själv eller någon... När och kär skadas eller är dödsfall och sånt. Men det fanns ju det begreppet för ett hjärtesorg. Man kunde ju dö av det och så Och sen tror jag också det att det här att vi tvingas till att acceptera absurditeter, <hör> dubbeltänkta. För det gör vi hela tiden. Det här Orwellianska dubbeltänket att vi ska. Vi ska acceptera saker som egentligen är helt motsägelsefulla som inte kan stämma men det ska vi acceptera som sant då för det får vi lära oss och jag tror att det skapar liksom eh, motsättningar och problem i huvudet för oss helt enkelt och att det eh, kan gå över och eh, manifestera sig i en, en, en fysisk ohälsa också va det här att vi, att vi, vi, får, vi, har liksom, vi får i oss tankegift kan man säga. Att vi ska liksom acceptera saker som egentligen inte stämmer. Och någonstans tror jag vi ser det här och känner det. Att vi dels tror på saker som vi inte egentligen har några belägg för. Och så fort det kommer fram belägg för att det inte stämmer så skjuter vi dem åt sidan. För det vill väl inte ta i tumer. För det blir så jobbigt för då måste vi omvärdera så mycket andra saker va? Men sen vill jag också bara säga det, det att det finns en liten ytterlighet av det här som jag nog inte riktigt håller med om. och Det, det finns en skola som heter German New Medicine. och De driver det här att all, eh, all sjukdom och ohälsa har eh, bakomliggande eh, psykiska faktorer. då Och det, det, det tror jag inte stämmer. Det är liksom att dra det för långt åt det hållet. Va? Men jag tror att det, det kan jag tror att det kan vara både och. Det, det kan jag se. Mm. Mm. Ja, alltså, det, är, det är en viktig aspekt. Och tänk hur det är när vi är små. När vi är bebisar. Vi, har en, vi kan utgå från att vi har en, en naturlig, eh, vår art, naturliga föda. Och vad vi egentligen borde äta om vi levde på ett naturligt sätt. Om vi då har det att det är det vi, vår kropp vill ha medan våra föräldrar inte har en susning om vad som är vår artspecifika mat utan stoppar i oss helt andra saker så är det ju en konflikt där ja. eh, vi, vi, vi tvingas ju vi blir ju domesticerade vi blir liksom inskolade i att vara en modern människa på samma sätt som vi domesticerar hundar och katter och hästar och vad vi nu gör och tvingar dem att vara på ett sätt som vi vill att de ska vara. Så tvingar vi våra barn att vara på ett sätt. Och det här är ju naturligtvis en, en stor konflikt i oss. Och för de flesta människor så kanske de aldrig vågar bryta igenom den konflikten någonsin. Det här är ju en stress som, som gör att vi mår dåligt. Att vi är väldigt lätt att känna väldigt mycket aggressioner och saker men ingenting som vi ens kan förstå vi kan inte sätta ord på de här sakerna för att vi är inte medvetna om det. Det vi är inte medvetna om som sagt det vet vi inte det är såhär om du är väldigt stel eh, fast du, precis som du sa man tror att man, mår, man bor egent... alla människor mår egentligen skitdåligt skulle jag säga när jag tittar på människor omkring mig. Alla människor är egentligen jättesjuka och flesta går runt och känner att det är ett normalläge och det är inte förrän du blir lite friskare för att du släpper en spänning som du upplevde att du tidigare var väldigt spänd på den i kroppen. Och det är samma sätt med att om du ändrar din diet och din kost och plötsligt förändras hela ditt liv, det är inte förrän då som du förstod att du tidigare var väldigt förgiftad. Så mm. det är svårt att, som sagt, det är det viktiga aspekter att förstå. Att man tror att man mår bra fast man mår kanske hur dåligt som helst. Om man då må väldigt dåligt fast man tror att man egentligen mår bra då, och inte känner sig så glad och lycklig och sådär och människor omkring en och framförallt i media och, och idealbilden av hur man ska vara för att vara en lyckad människa, en lyckad man, en lyckad kvinna, det gör ju att det blir en, en, en konflikt och ytterligare påfästningar och där är det ju lätt att då och om vi är i ett offerläge vilket nästan alla människor i vårt samhälle är, det är ju en sak som är, som är, det är väldigt intressant. Läkemedelsindustrin kan inte lura oss så grundligt om inte vi vill bli lurade. För det det innebär i att bli lurade är att vi friskriver oss eget ansvar. Vi intar en offerposition och då kan vi gå till en läkare och be att få hjälp. Här läkare du som är specialist och så duktig vad är det fel på mig? I mig så är det absurt att en vuxen människa ska gå till en annan människa och fråga, vad är det som är fel på mig? Vad är det jag varför mår inte jag bra? Det är ju, det är ju man tittar på det verkligen tittar på det så är det absurt. Men så lever ju de flesta. Vi är ett offerläge och det som gör att det är så svårt att förändra samhället, det är därför att folk inte är beredda att kliva ur offerläget därför det kräver att vi tar eget ansvar för våra egna handlingar. Att jag mår så bra som jag eh, gör att jag mår. Jag är ansvarig för hur jag mår. Det är hundra ett eget ansvar. Det finns ingen annan att skylla på. Och när det då inte finns några virus och smittsamma bakterier och där ute, då, då sätter det en helt annan press på oss att vi måste ta ett eget ansvar. Och därför är det en av de här sakerna som Svenska Smittskyddsgruppen tycker är så viktigt, både Monica och jag, att om vi kan få folk att förstå att det inte finns någonting som är farligt där ute så kommer det kräva att människor tar ett eget ansvar för deras hälsa, för sin hälsa och ställer om sitt liv och börjar titta på vad de äter och vad de stoppar i sig. Mm. Och så är det precis som du säger att man, om du lever väldigt hälsosamt och äter din artspecifika mat så har du inga som helst problem med att, att, att balla ur ibland och förgifta dig ganska kraftigt. Det klarar din kropp av, men du, också, du märker på ett helt annat sätt att du mår dåligt, att du blir förgiftad. Om du inte dricker någonting alls generellt och plötsligt dricker. Då känner du att du blir kraftigt förgiftad efter bara en eller två öl. Medan om du dricker två öl varje dag så känner du inte att du blir förgiftad för om du dricker tio öl. Det är så det funkar också. här mm. mm. men precis det här du säger om, om alltså att, att inte behöva ta ansvar och... Det, det tycker jag är så intressant För det är precis så här liksom medicinen fungerar då, Att de säger, ah, men det är inte ditt fel Det är ett virus, precis. det är en bakterie Eller så är det genetiskt Men det är absolut inte ditt fel Du, du, du är fri från skuld här Kära patient Åh, liksom. ja. oh, ah, vad skönt Tack doktorn och, och, Vad ska vi göra då? ja Du kan ta de här pillerna Eller du kan genomgå den här eh, operationen Och visst, ja ja jag menar, vi, vi kan ju inte säga att det inte alls överhuvudtaget inte är ditt fel. Så att du, du, du kan ju äta lite bättre och du kan ju röra på dig lite mer också va. Men, men eh, den, den, den stora boten och det fina det, det, det finns i det som jag har här och erbjuder det va. Så, mm. Men sen så. Ja det är så bara att säga det också. liksom Det här med. Eh, ja alltså. I, i den här. I det här som vi lever i nu. Och det är ju liksom ett fullständigt genomkorrumperat samhälle. Och som har varit så i eh, decennier och till och med århundraden. Då är det ju så att det absolut klokaste man kan göra. Det är att, att försöka ta så mycket ansvar och sätta sig in i saker och ting. Och, och speciellt medicinen då, för den är ju det, det, det viktigaste av allt då. För den är ju för, alltså vår hälsa är ju förutsättning för allt annat då. Va? Men sen vill jag bara säga att, att egentligen så är det inget fel. va. Det är ju, en civil, det är ju så en civilisation fungerar: att, att, man, att man kan specialisera sig inom olika områden och så erbjuda de tjänsterna då, va? till andra. Och så slipper jag kunna. Jag, menar, jag, jag är inte bra på att, att fixa elen eller rören här hemma i huset. Va? Det är väl jättebra att någon annan kvalificerad som håller på med det hela dagarna kan hjälpa mig med det då, så att jag slipper att göra det själv och göra alla de misstagen. Va? Men i den här situationen som vi har hamnat nu när man liksom ser hur fullständigt genomkorrumperat allt har blivit då va? för att, att, att eh, medicinen då har gjort sig om till ett, ett, ett gescheft då. Va? Att, att det är en kommers en, en liksom. Och det handlar om att, att göra människor sjuka utan att de riktigt förstår varför. Och sen så kommer de till doktorn och sen så får de piller och då, då, då försvinner vissa symptomen. Sen så ersätts de av andra då. Va? Biverkningar då. Alltså i en sån situation så är jag ju helt bära att här måste man ta ansvar själv. För detta då, Och försöka och, och, ja, navigera själv i detta så, så, så mycket det går. Mm. Precis som ju redogjorde för i uh, en av hans poddar att uh, hur läkarutbildningen är uppbyggd med det, med, med ansvaret. Att Man får absolut aldrig säga att uh, patienten har ett eget ansvar. Det ingår i läkarutbildningen i alla fall i USA. Den där är det precis som du säger: det är nog externt som drabbar oss eventuellt så är det genetiskt men aldrig lägga ansvaret på patienten. Det, det är en tydlig, klar punkt i läkarutbildningen. Man får inte göra det, man ska inte göra det. För de är ju, läkarna är ju utbildade att vara försäljningsrepresentanter för i ett okay. mm. Nej, men det, det där känner man igen. Jag hade en, en, en bekant här som var hos läkaren och eh, fick lite råd och eh, fick eh, erbjudande om ett recept för piller då naturligtvis men så sa hon det att Nä, men jag, jag vet inte jag, jag, jag, jag, jag ska nog fundera lite på om det, det kanske går över själv det här då då säger läkarna ja, ja nej men jag, jag förstår detta men när som helst så, så kan du bara ringa mig och så skickar jag ett sånt här e-recept direkt till apoteket så, så kan du få de här pillerna direkt då va? Liksom. det är väldigt snyggt man ska ju liksom ska ja, man visst... gå redan hemma och känna ja ah, men nu, nu. Aj, okay, då jag ringer väl då det här är någonting som jag borde hitta en annan lösning på men så är ju vår omvärld så förvirrad och vi får egentligen ingen hjälp att hitta rätt och då ger man kanske upp när smärtan blir för svår och så ringer man läkaren ändå till slut ja. nu har man ändå haft ett litet försök där men man har misslyckats och så halkar man tillbaka men det är ju en, en sund uh, insikt man har nått där. Någonting underminvetet har drivit fram den här önskan att man vill hitta en annan väg. Eh, innan jag glömmer det så skulle jag vilja säga några saker som jag får ofta frågor om. Det eh, är några viktiga aspekter med det här med detoxifieringen som får som folk att förstå. Det är att små barn är ofta väldigt ofta förkylda och hela tiden snoriga och slammiga och sådär. Ja. Men sen när man blir lite äldre så. Så är man inte det längre. Många säger till mig att ja, men jag har inte varit förkyld på 20 år och så där. Jag måste ju vara jättefrisk. Då är det så här att det är inte sant, och det är inte så det fungerar. Utan man måste ha en mängd energi i kroppen för att kunna detoxifiera. Och barn har ett väldigt friskt eh, lymfsystemet som rensar ut gifter och rensar ut allt normalt bajs. Så att allt som lever bajsar. Det betyder att vi har ungefär 40-70 till biljoner celler i kroppen varav alla varje dag äter glukos. Och det skapar att de bajsar och det måste ut i kroppen. Och eh, lymphsystemet då hos en bebis eller ett barn är väldigt fungerande och friskt och inte så jämsatt som det blir när vi blir äldre. Så att man har energin att hela tiden detoxifiera vilket gör att man då ofta är sjuk. Tyvärr så, då, så försöker ju föräldrarna stoppa den här Det är helt galet, va? Men sen när man blir äldre så avtar den här energin i kroppen. Systemet blir mer och mer jämnssatt. Vilket gör att man inte lätt kan detoxa. Utan kroppen bygger upp och bygger upp och bygger upp och lagrar och lagrar de här gifterna i bekämpningsmedlet, i alla de här petrokemiska eh, substanserna. Plus allt det här sura avfallet, som det mesta av den moderna kosten ger oss, som lagras i kroppen. Och sen då får vi, när vi väl har lite energi, och det är ofta så här när det blir en högtid, man har semester, när det blir jul, eller att man är ledig från jobbet, så brukar få bli förkyld och sjuka. Det känner de flesta igen, tror jag. Det beror på att man då faktiskt får ner lite varm. Och kroppen får lite mer energi så att den orkar genomföra en detoxifieringsprocess. Men är man, riktigt, är, man, är man riktigt, riktigt illa däran så betyder det många gånger att man inte ens orkar då att ha den här detoxifieringen. Och så går folk genom sina liv, och sen plötsligt så drabbas de, återigen, då, som offer av någon sjukdom när man blir 40, 50, 60 år. Och sen så, då, så hamnar man i, i läkarträsket och får piller som gör en mer sjuk hela tiden. Och så snart så dör man. Så så fungerar den aspekten då. att Det är inte, det är inte uppenbart att man förstår eh, sammanhangen. Det är snarare så att nästan ingen som förstår sammanhangen. Hur, hur detoxifieringen fungerar. Nej, mm. det Jag har ju mer blivit övertygad om det också att liksom de här, det här som vi eh, alltså cancer och demens och hjärtkölksjukdomar och, och kanske även i viss fån eh, eh, övervikt och sådana saker att det är liksom en, eh, kan man också se som en, en, en toxifiering som byggs upp under en väldigt lång tid på grund av det här att kroppen kan liksom inte hålla utan det blir liksom en nedåtgående spiral va och sen så eh, når man till slut en, en liksom eh, brytpunkt va och, och jag menar det här det har man ju sett men, men sen säger man ju då i, inom medicinen då till exempel med cancer då, att nej men det, det är genetiskt va? och av någon oförklarlig anledning så börjar cellerna och dela sig och bli kancerösa canc celler då va men jag tror i den här förlagsmodellen att det är liksom det, det är skit som, som börjar samlas upp i då Och blir till hårda knölar för att kroppen, kroppen kan inte göra sig av med dem. Sen så blir det väl en sån situation också då att när det blir en viss giftuppbyggnad i kroppen så dör det celler. Och sen så blir det ju mer gift av döda celler som kroppen måste försöka ta hand om då. Så försöker den liksom kapsla in det här problemområdet då och det är det vi kallar för, för cancerceller eller ja, tumörer då och i vissa fall så kan det ha gått så långt att det går liksom inte att vända på den här krisen va, utan man, man, man dör faktiskt av det här va. men jag tror att vad man absolut inte ska göra det är, ju, det är ju den det är så som man behandlar cancer idag det vill säga skära bränna och förgifta det, det tror jag ju bara förvärrar den här situationen. och Då ser man ju också då att, att när man behandlar cancer så, så leder ju det ofta till metastaser. Då. Och sen så säger ju alltid eh, eh, läkaren då att ja, cancer är ju en, en, en oftast dödlig och väldigt allvarlig sjukdom. Så du kanske kan leva några år till förutsatt att du går med på alla de eh, behandlingar. Som vi eh, rekommenderar då? Det så här, ingen har, inget dags dagsdatum att dött av cancer. Det finns absolut inga vetenskapliga det. Ingen har dött av cancer. Men precis som du säger, den, den, största, den första största källan till, till att vi dör det är, det är när vi får diagnosen så blir vi så pass rädda så paniken står till och vi istället för att ska dö. Ja, Det är väl det här också då också som går in. Liksom att då, då blir man ju väldigt ledsen om man får veta att nu har man inte lång tid kvar. Liksom. Det är ju det, det är det största traumat man kan, traumat man kan utsättas för. Så. Sen är det då behandlingen man dör av. Strålningen, den här senapsgasen som är, som är vad man behandlar med idag. Eh, och strålning. Och när man, när man, tar, när man, när man skär i, i cancer, så här i tumören så det som händer är att, att vi, för att förstå det här så måste man titta på vad, vad de sju stadierna av sjukdom. Är det så här, när, vi, när vi har blivit eh, vår kropp är så är så eh, orkar inte rensa ut och rena ut de gifter vi har i kroppen och det är vi har. Så, så börjar det lagras Så det första vi gör är att vi kommer känna ett obehag i kroppen. Man kanske får klåda på kropp och huden och man, man, man mår helt enkelt inte speciellt bra. Eh, och det här förvärras då om man, om man inte lyckas vända på den här. Och till slut så får man nästa steg då det är att man får de här utrensnings... Mera, mera organiserade utrensningssymptomen som förkylning och influensa. Och man då stoppar upp dem som de flesta gör genom att äta verktabletter, eller febernedssättan eller någonting sånt. Det gör att till slut, så nästa steg, så får man inflammationer. Inflammationer är en jätteansträngande men också en väldigt, väldigt viktig process för kroppen att försöka rensa ut gifter. Och om man då smetar in sig med antiflammatoriska kräm eller äter något antiflammatoriskt, så nästa stadium det är just det att, att vi skapar vi kommer få sårvävnader. Eh, det är så att gifterna framförallt är lite surt. det surt. Det har att göra med vad vi äter det är väldigt surt. Jag skulle vilja prata om det lite mer i detalj i senare, men det är surt i kroppen och för att skydda vävnaderna i kroppen från det sura avfallet så löser vi upp det i vatten och det här sura vattnet det fäster vid våra fettceller. Så att när folk har på kroppen är det inte som de flesta tror att de har någon form av energireserv som de lite hurtigt går runt och tycker att det är kul att de klarar när kriget kommer utan det är bara en massa gifter som har lagrats och, och är där för att kroppen skyddar de fiskade vävnaderna mot det här sura frätande avfallet och det gör man genom att lösa upp det vatten och så fäster det, förvaras det i, i anslutning till våra fettceller och När det här går vidare i processen så, så kommer det börja kapslas in i form av tumörer. Och tumörer betyder ju helt enkelt bara en inkapsling av någonting. Det är alltså ett sätt att återigen att skydda eh, den fiska vävnaden från det sura avfallet. Och när det blir så att eh, hela kroppen blir mer och mer förtjrat, så kommer det inträda en form av syrebrist i kroppen är det är där cancercellerna som då är anaerobiska, eh, att, de, att de kan leva utan syre. Då kan man väl tänka sig att i slutändan så finns det så att, att, att, eh, att kroppen egentligen inte har kontroll längre. Och eh, saker kan växa och, och fungera inte som det är tänkt. Då. Men cancern är, och tumören framförallt. Det är ingenting som drabbar oss utan det är kroppens eget sätt att försvara oss och rädda det som räddas kan i våran krav. Det är väldigt viktigt att förstå att det är ingenting som händer till oss utan det är en livsviktig funktion för att skydda oss. Och om du lägger om din kost så kan du, exempel exemplen är oändligt många, jag tittar, tittar ur historien så är det jättemånga exempel på där folk har blivit friska genom att förändra sin kost. För det är inte alls någonting, någonting svårt där. Mm. Mm. Jag tänkte när du pratar om cancer. Eh, vad tror du om det här med att eh, det här med att socker driver cancer? Så det är så att. Ja, jag skulle vilja säga så här att eh, vad, vad, som, vad som inte är bra för oss, kan man ju börja med. Så redan som 1930-talet så är vi helt klara med eh, vetenskapliga belägg för att lagad mat är, upplever kroppen som ett gift. Det är uttorkande. Vi tar fungerande råvaror som har en naturlig vätska i sig. Vi, vi hettar upp det. Molekylerna går sönder och den naturliga vätskan avdunstar. Och Därefter tillsätter vi konstiga saker som grädde och, och, och vin och, och saker och kanske dåligt vatten och sådär. Och där fungerar det här fungerar inte lika bra. Vårt lymfsystem behöver det här strukturerade vattnet som finns framförallt i eh, Och eh, Så att lagen mat är inte bra. Men sen är det också produkter som, som, som är extra, skapar extra mycket surt avfall. Det är mejeriprodukter. Det är kött och fisk. Det är raffinerat socker. Det är bröd, pasta och ris bara som en parentes även kokta tomater fast en tomater i sig är en väldigt bra frukt, men när du kokar dem så blir de väldigt sura och då är det så här man kan ställa sig frågan, varför är de här produkterna väldigt förtjurande då är det så att svaret som jag hittar i mina studier är att de är väldigt rika på proteiner och det här är ju en sak som jag vet att vi skulle kunna ha en jätterolig diskussion om du och jag har pratat med proteiner. här. Så jag ja men vi att... kör på lite för jag tänkte ja. säga att nu kommer vi till ett område här där våra åsikter går isär. Ja. <laughs> varlig, varlig, men vi kör på. Ja. Ja. Jag ska bara säga att jag vill gärna komma tillbaka innan vi slutar vi vill verkligen inte att vi släpper det med diagnostiken och spetälska och pesten och smittkoppor och allt det där. Och nej, och nej. Det. Nej. Nej, det, är, det är väldigt mycket där vi är helt överens. Men vi har ju också saker som vi inte... Men, men kör på, va? Ja. Så vad händer då när vi äter protein? När vi äter? Eh, många människor tror jag att... Du vet, I vårt samhälle så tror folk att vi måste äta protein annars vi. Det hör jag hela tiden. Och att vi måste äta mycket protein annars stör vi. Eh, jag hävdar att det är en lika stor lögn som viruslögnen. Eh, för det finns inga vetenskapliga belägg för det. Och Då är det så här, vad händer? Varför snabbt ska det förklara folk då? När vi äter proteiner, om de är vegetariska eller animaliska spelar det ingen roll. Om det är kikärter eller om det är kött. Vi bryter ner alla proteiner till aminosyror. Och de här aminosyrorna använder vi för att bygga upp mänskliga proteiner. Det är de vi består av. Vi består inte av kikärtsproteiner eller koproteiner utan vi består av definitivt specifika mänskliga proteiner. Och de bygger vi av aminosyror. När vi bryter ner proteiner till aminosyror i tarmen så bildas det ammonium. Ammonium är en mycket surt och giftigt ämne speciellt för vår hjärna. Och för att skydda oss från proteinförgiftning så omvandlar vi det då så snabbt som möjligt till urea vilket belastar våra njurar och vår lever. Och om kroppen är nedsatt i funktionen och njurar och lever inte fungerar som de ska riktigt så och inte orkar rensa ut det här då, då, så är det det här med att vi löser upp det här så snabbt som möjligt i vatten och så lagrar vi det och fäster det vid fettcellerna. Och här har jag lagt in en, en rolig sak för att det här är så ut tycker jag när jag förstod det här. Ja. Alltså, nu har vi giftigt vatten i kroppen det folk tror är deras fett. Och då är det så här vad, vad är definitionen av virus eh, redan tidigt från 1300-tal så är definitionen av virus, just det här latinska ordet, det betyder giftig vätska. Ah, så giftig vätska är någonting som gör oss sjuka. Det betyder att alla hela, hela virus-teorin virus, uh, i en aspekt har helt rätt. Uh, det är en giftig vätska som gör oss sjuka. Det är bara deras, deras lösningar, vacciner till exempel, är helt galna. Men ändå så har de till viss del rätta För det är en giftig vätska som, som gör oss sjuka. Eh, Okej, okay, de här nivåerna då är för höga av det här sura avgiftet. Sura eh, avfallet, som man väl kalla det då. Eh, Jag ska säga att proteinfiftning är något som är ganska vedertaget inom skolmedicinen. att, att äter man för mycket protein så får man proteinfiftning. Eh, nu uh, ja, har jag hela den här jag ett lapp här framför mig med de här olika stegen då när nivåerna heter ju nöka vi får ut det så blir det då, vi får inflammationer så får vi sårbildningar, så får vi tumörer, och så får vi cancer och så vidare då. Uh. Mm. Mm. Jag, jag, jag kan ju komma in med lite av, av, av mina reflektioner där kring det, det är intressant du säger det där om, om, om virus och att, att det betyder gift då kanske giftig vätska för någonting som man var väldigt mycket inne på förr i medicinen då vad jag vet var ju just det här att att kroppsvätskorna kunde vara liksom dåliga och förgiftade va? och då då om man hade vad var man pratade pratat ja, det var ju blod och och e, lymfa och galla och såna här grejer och så, här. så det, det är ju mycket det här som som har sitt ursprung i också då att man skulle liksom tömma ut lite dålig giftig vätska och så skulle man må bättre ibland och, och, och det var väl ofta så också att när man ådrelätt så så mådde väl man bättre då men sen finns det ju naturligtvis en, en gräns då när man blir så sjuk och försvagad av all den här blodbristen då att, att, inte, att det inte går åt andra hållet då va men alltså för jag i det här liksom, jag menar, man, har, man har ju kommit in i det här på, på olika sätt. Men någonting som, som eh, eh, hände mig då, eller som fick mig att notera hur mycket bättre jag plötsligt mådde där. Jag har ju hållit på med i, i nästan 15 år nu då. Det var ju det här med att jag slutade att äta mycket, mycket spannmål och eh, lite. Uh, naturligt animaliskt kött och fett och sådana eller jag vände på det va. Jag åt, uh, istället så åt jag mycket uh, animaliskt och mycket smör och grädd och sådana grejer och då, och då blev det en, en uh, väldigt stor uh, positiv förändring för mig och sen så har jag liksom hållit kvar med det där och, och, och mått bättre och bättre och det är ju det många som är inne på den linjen liksom att vi ja att Alltså att vi människor vi är ju allätare då. Ja visst vi, vi kan äta eh, allt möjligt men att, att hur mycket vi äter av varje sak eller av varje liksom, olika födoämnen har betydelse. Och att vi behöver få i oss eh, ganska stora mängder eh, naturligt fett och eh, animaliskt protein då. Och att vårt matsmältningssystem inte är riktigt eh, lämpat för något annat. Va? Att vi, vi liksom, och, och jag tror, om liksom, man ser på historier, jag, jag menar, man kan titta på gamla grottmålningar och sådär. Man hittar inte så mycket eh, avmålningar av, av eh, sallader och frukter, men det är väldigt mycket djur och så där, va? att man jagar och så. Och sen en annan sån här sak som jag har hittat i det här då. Va? Ja, dels så, ja, men det är ju väldigt mycket och det är, det är liksom inflammerat och lite kontroversiellt det här. Va? Men, men det är ju många som är liksom inne på det här animaliska, kanivoriska också då. Och som sagt, jag har ju blivit ödmjuk i det att med, med alla de här med virus och sånt. Va? Att jag börjar förstå att hur lite jag egentligen vet. Va? Och jag är ju lite sådär... Ja, men... Man, det här med protein. Liksom, vad är det egentligen? Och är det verkligen säkert att vi har eh, animaliskt och vegetabiliskt protein? Jag vet inte. Men någon, en, några sådana grejer som jag hittar. Som jag tycker är väldigt intressant. Och som kommer från 1800-talet. Jag, alltså, jag är väldigt mycket sådär att 1800-talet. Och en bit början in på 1900-talet. Det var väl en stund innan det här med medicin och hälsa var helt... Genom korrumperat. Vad ska uttrycka det? Så då skrevs det lite ärliga böcker av insatta människor då. Och vi har ju till exempel som jag tror att många känner till. Den här Weston Price då. Han åkte ju världen runt och, och granskade dieter då. Och för början så var ju han själv. Han var ju liksom övertygad eh, vegetarian då. Men han såg ju det att i alla de här. Naturfolkens dieter så fanns det ju inslag av, av animalier då. Så att han ändrade ju uppfattning där och ansåg att det var viktigt. Och sen så finns det en annan bok som har blivit lite så sådär krona på verket eller som är i min kvarn, eller man ska uttrycka det då. Och det är ju den här boken som heter The, The Relation of Alimentation and Disease av James Salisbury då som kom ut i 1888 ja, kom den ut och han gjorde alltså kliniska studier och hade en väldigt intressanta teorier om det här hur vissa vegetabilier, och han var mycket inne på att just stärkelse kan vara väldigt jobbigt just för tarmen som du pratar om att, att då kan en fermentering uppstå i tarmen och den här fermenteringen, alltså förutnelse, blir det väl på den svenska då. Den leder till eh, vinäger, alkohol, kolsyra. Och det här skadar eh, tarmen och matsmältningen. Och gör alltså att, att tarmen och dess förmåga att, att göra om eh, mat till eh, näring och energi eh, skadas då. Och då läcker det ut guck och urs i, i kroppen då via tarmen va. Och han hade ju också då en, en metod för att läka de här åkommorna. Och det var det att han, att han satte eh, patienten på en diet bestående av maget kött och vatten. Och då blev de friska och han var ju till och med så han gick ju så alltså han åt ju sig själv sjuk. Och han hade olika grader av dåliga livsmedel. Och det han satte högst upp det var bönor och gröt tror jag. Och sen så åt han bara detta. Han och några försökspersoner de åt bara detta. I några veckor. Och sen så noterade de hur jävla sjuka de blev. Och de, de fick uppsvällda magar och blev trötta och mådde dåligt va. Och sen så började de äta den här säljsbördigheten då va? Bara kött och vatten. Och sen efter en tid då. Så eh, blev de bättre och, och matsmältningen kunde läka ihop igen. Då. Det han hade också en teori då var det att kött, det, eh, eh, matsmältningsapparaten tar hand om det i magen. Va? Så att när, när man bara äter kött då får resten av systemet vila ganska bra och ha möjlighet då att läka ut. Va? Men när vi äter lite allt möjligt ja, då, då, då får hela liksom matsmältningsapparaten jobba med det här då. Så att eh, ja, nej, så, och jag vet ja. inte, vi, vi har olika vägar i detta men, men, men, men det är vad jag har sett och, och som ja. har varit min egen erfarenhet också i det här. Jag kan ju ge några kommentarer då, då som är så mm. Mm. Feeding, att du bara äter en sak förbättrar hela systemet att du inte blandar massa saker så att om du bara äter kött, det bidrar det att du inte äter någonting annat vi kan ju vara överens om att bröd, pasta, ris och sådana saker inte alls är bra för oss först och främst är det tillagat och sen innehåller det stärkelse det innehåller, det förstör våra tänder det finns en mängd saker där som inte är bra med det men det är också det att jag kommer att komma tillbaka till proteinet då. Det, det, det, det, det, Den, den lögnen är så stor och så viktig att försöka belysa den. Men du vet, bröd, och pasta och ris innehåller väldigt mycket protein. Lika mycket som kött till att börja med. Så att folk som äter då kött plus pasta, ris och sådär. Då äter de ju dubbelt så mycket protein. Bara där, då, direkt. Mejeriprodukter som ost till exempel. Om den inte är så fet så innehåller den också ännu mer proteiner än kött. Mycket mer. Men det finns även vegetabiler som innehåller ännu mer protein. Som vetegräs innehåller typ 24 procent protein. Någonting som Monica käkar fortfarande fast jag inte tyckte att jag skulle checka det idag. Men det här med att vi alla äter, det, det stämmer verkligen inte. Det finns inga vetenskapliga belägg för det. det kan titta upp. Alla studier, alla jämförande anatomiska studier visar att vi är fruktätare per definition. Då är det så här, man jämför en köttätare en omnivå, som en björn till exempel en gräsätande kossa eller en, en fruktätande apa och så jämför oss i det här och så sätter du upp hundra olika jämförelsepunkter så stämmer människan till hundra procent har vi exakt samma funktioner allting från vårt färgseende som vi skiljer oss från nästan alla andra däggdjur, det är nästan bara Apel och människor som ska se rött till exempel för att vi ska kunna se röda frukter i det gröna lärverket. Våra händer, våra tänder, våran tunga, våran saliv, våran mun, våran, våran, eh, våran tarm, våran mage. Allting visar på att vi är fruktarianer. Redan Linné var helt säker på 1700-talet och skrev han en lärdigt känd text som sa Alla som tror att vi skulle vara någon en frukterianer är kraftigt förvirrade i hans slutsats. Eh, och det vill jag stämma in i. Att så, så är det verkligen. Då. Eh, men just den här den personliga upplevelsen. Att du kan känna att det blev en bättre. Det kan ju mycket, till mångt och mycket bero på att du slutar med saker som gjorde det ännu sämre. Och att man inte blandar så mycket. För skolan med frukter i ju också att man inte ska blanda. Man ska inte ens blanda olika frukter i samma mål. För då bildas det lätt att det, att det fermenterar i, termen, i tarmen. Och fermenteringen där ja, är verkligen inte bra. Vi ska inte äta produkter som är fermenterade. Många i vår alternativrörelse äter gärna ett surkål och andra fermenterade produkter tror att det är bra. Det är verkligen inte bra att hävda Inte jag mm. bara. Det är massa människor som, som hävdar det här. Ja. Eh, eh, eh, för, mycket, för mycket fett. Eh, fett när det äter för mycket fett. Jag har ju levt på LCHF för 10 år innan jag och blev 40 år. För, eh, för mycket fett försämrar och försvårar för lungsystemet att rengöra sig. Det är ytterligare en sak då att om man, om man väl minskar på fettet så kommer man märka att det sker en förändring. Fast fettet är också väldigt lugnande mentalt. När du har fett, äter fett så mår man så mår man, man lugn. Det är jag helt Klar, man mår ganska bra men det är inte bra eh, i, i det här. Ja, nej, så på några. Jag, ja. ja, jag, jag tänkte vad har du för teori kring hur människan då evoluerat fram? För att vad finns det för områden på jordklotet där människan då skulle enbart kunna leva på frukt och frodas? Alltså här på nordliga breddgrader så har vi en väldigt lång vinter och, och säsongen där man kan plocka frukt och bär är ju ganska kort. Det är ju några månader och det är ja. väldigt svårt att, att förvara frukt och bär och sånt över vintern så att man kan övervintra. Så, så är du inne då på att det, människan har utvecklats i Afrika där det finns ständig tillgång på, på frukt eftersom det inte finns så starkt definierade årstider som det finns på, på södra och norra halvklotet lite längre ut mot polerna då? Absolut, jag är helt klar över att, äh, att vi kommer ur trädet och äh, det är så här, vår evolution gick ett stort steg framåt kan man säga, eller så var det ett misstag när vi klättade ner från trädet. Men jag, jag skrev en låt om det faktiskt som går sådär, if you believe that meat was the leap, för att om att köttet var, var det stora steget när vi kunde evolutionera. Uh, I got news for you, carnivores. It was the nut that set us free. That took us out of the Hur klarar det då? Tidigare så var vi tvungna att färdas. Och jag varit i tropiken här så vet ni hur det är för aporna. De färdas i palmerna, i träden. Så färdas man mellan träd där det finns mogna frukter. Och att eh, svinga sig i träden varje dag och sova i ett träd är jävligt jobbigt. Alltså. Det är inte så här jättekul. Men vi kom på att vi kunde äta kokosnötter. Och det är väldigt få djur som äter kokosnötter. men det är goriller och, och några till liksom som äter kokosnötter. Och det var nöten som satte oss så tillvida fri att vi kunde kliva ner i trädet och bli mera bofasta och vara på marken. Och då kunde vi äta. Kostnätter, medan träden omkring oss i vår omgivning eh, gick igenom olika mognadsfaser. Och eh, då kunde vi få hus på stranden med en säng och, och sådär och, och ha det ganska bekvämt. Där tror jag våran hela, hela evolutionära litet eh, hände. Men sen, då, så har vi blivit för många och jag är helt säker på att vi har expanderat ut och vi. Vi kom in i ställen där det inte fanns så mycket frukt och andra eh, klimatomständigheter. Men jag anser ju att det är ett misstag när vi börjar äta kött. Att det verkligen har bidragit till, till att vi är förgiftade. För vad man än säger om att, att vi skulle smälta köttet i magen så färdas det ändå genom tarmen. Och där är det Redan när, när du dödar djuret så börjar processen. Så redan det köttet du äter är ju början, oavsett hur, hur gammalt det är. Det är, död, det är död, en död sak som är på väg att brytas ner. Och hela vägen in i din kropp så är det, är det, är det liksom en, en förruttnelse som sker. Och allting som ruttnar vet vi att det avgör och gifter samma saker. det mm, är helt. Hur tänker du kring det här med att vi har ju en stor rovdjursflora? Jag har savannan, då äter lejon, sebrer och vi har vargar som äter älgar. Eh, alltså, vad är det som är alltså varför skulle inte människan kunna vara ett rovdjur? För att det, det finns ju så mycket som tyder på att vi har jagat och vi kommer från eh, jägare och samhällen? Ja, det, det är den här jämförande anatomiska studien. då. Den är 100% i korrelation mellan oss och, och fruktätande affär. Och människan och bonbon och apan och chimpansen eh, säger folk Ja men chimpansen äter lite kött Nej, det är ytterst två, knappt några bevis för det ja. Man kan äta någon insekt en gång sådär. Och det är ju som, som vi vet här som Patu brukar säga att Vi kan ju omvandla proteinet i kött till glukos eh, för att vi ska alla våra celler bränner ju bara glukos Vi omvandlar ju det, men som sagt den här processen skapar en massa ammonium och en massa syta avfall så den är inte bra. Men anatomiskt så skiljer vi totalt från, från köttätare och, och omnivåer. Det är 100 i korrelation med fruktätande och i alla saker. 100, Men alltså, 100, det, det, 100%. där, ja, där, där ja. kommer jag att tänka på en, en uh, teori som jag tror jag har nämnt några gånger på den här podden som jag tycker är väldigt eh, intressant som har med eh, antropologi att göra då, eller människans ursprung och sådär och det är en en teori som kallas för det aquatic ape, eller den akvatiska apan som drevs väldigt mycket av en, en rolig dam som tyvärr inte lever längre, men hon har gjort ett helskönt sånt här eh, TED-talk, och eh, det finns ju inte så många bra TED-talk- om man säger så, en del är ju bara eh, ja, Trams eller liksom pseudovetenskap skulle jag kalla det idag. Men, men den här eh, om, man, om man söker på YouTube efter Lane Morgan Ted Talk så hittar man det. Hon är riktigt rolig. Och, och men hur som helst, den här teorin, då. Alltså, hon eh, jämför ju då eh, människor och apor anatomiskt då, eller de här så kallade människor och kimpanser och goriller och sådär, och konstaterar att, nej, men vi har faktiskt inte så mycket, så stora likheter anatomiskt eller i alla fall så finns det stora skillnader jag visst vi går ju upprätt va? men det gör ju även eh, lemurerna och lite sådär då, och sen så är det ju så att aper har inget eh, underutsvett det har vi, aper har eh, mycket hår eh, det har inte vi vi har förmågan att simma väldigt väl. Det är till och med så att vår kroppsbehåring är liksom strömlinjeformad. Och vi är väldigt goda simmare och vi kan medvetet eh, hålla andan. Vi har eh, tänder som är liksom typ lite skalkrossar och sådär. Som så man kan se på, på vissa eh, fiskar som marulkar och sådär. Och det, det här samlar hon ihop. Till att hon tror att ett stort steg i människans utveckling. Då en, en stor del av vår evolutionära tid tillbringade vid, vid kusten. Eller vid vatten. Och vi lärde oss alltså att eh, hitta liksom en nisch där. Där vi, där vi kunde hitta näringsrik mat och vara i fred. Och det var liksom skaldjur. Och sånt här va? Att vi, vi var liksom vardare. Och det kan också förklara det här att vi, vi lärde oss gå upprätt. Och det kan förklara vårt underutsfett. För att där är det viktigt att man håller temperaturen och att vi är väldigt goda simmare. Och sen har du också det här med intelligensen då. För det kan man ju se på eh, vissa vattenlevande däggdjur då. Eller vattenlevande däggdjur som valar och delfiner då. Att de, de är smarta liksom. Även bläckfiskar då. Och det är någonting som man attribuerar till den här eh, kosten då. Så att det finns olika teorier där. per. Det vill jag bara säga. Ja, Våra åsikter går isär. Och så tänkte jag också på det här. När du nämnde det här med björnar. Men björnar är ju allätare. Liksom. Ibland så står de i floden och trycker i sig lax. Och ibland så. så går de ut och, och proppar sig fulla. Med blåbär. Och, och går i det sen. Va? Så att det finns ju olika. Så att det, och det finns ju alla sorter. Va? Ja visst det finns djur som. Som lever eh, uteslutande, eller nästan i ett utslutande på, på vegetabiler. Men någonting som är ganska äckligt som jag själv har sett när jag är, är barn var det är ju att när en, en kossa stöter på en död duva så kan det hända att den mumsaliserar den. Va? Så att de, de, de kan ju göra avsteg från sin kost ibland. Va? Och, och Men visst, det finns ju alla sorter och det finns eh, utpräglade eh, köttätare och så. Va? Så att eh, ja. Ja, men även det... många av de här kötträttarna äter ju också väldigt mycket frukt. Eh, Skudar eh, mår ju väldigt bra av att äta frukt, till exempel. Eh, mm. Ja, jag vet inte. <laughs> äh, man... Ja, men alltså, det, det, jag, jag kan ju bli lite så här ibland också. När, när man har husdjur och så ska man typ typ man, jag, jag ser katter som ger sina, eller kattägare som ger sina katter majs och sånt där, jag, jag kan må, må lite illa när jag ser det, för jag tror inte de mår bra det och de blir väl ofta kassa i magen av dem också så där. att liksom, alltså, i alla fall, katter är ju väldigt utpräglade köttätare tror jag och jag skulle nog säga att nog hundar är det också eller ja, de är väl mer allätare och sådär, vad jag menar, det finns ju vildsvin och grisar och sådär, de är också allätare liksom men ja, nej men jag att det är många människor som åker som sina hundar bara äta frukt i princip och även katter och, och, och kurerar sig och från sina cancer och sina sjukdomar så att eh, nej men det, jag tror inte det stämmer men den här anatomiska studien här, jag säger det att eh, när vi kattrade ner från trädet så var det för att nötterna gjorde det möjligt men då lever vi också på stranden och vi börjar säkert prova. Vi, vi är väldigt nyfikna. Vi stoppar ju allting i munnen när en som barn. Ja? Vi provar ju precis allting. Så vi har säkert ätit mycket skaldjur och saker i studiest också. Då, då. Men när du tittar på att, att titta på den anatomiska studien här jag tittar på så många av dem. Vi är ju verkligen så. Vi, vi är hundra procent mot fruktiga apor. Det finns ingenting som skiljer oss åt från dem. Inte in någonting. In, in, alltså verkligen. Ingenting skiljer. Det är hundra punkter som är exakt överensstämmande. Det tycker jag är ett väldigt starkt argument då. Eh, Men att vi kan äta vad som helst. Och att de flesta djur i princip kan äta vad som helst. Det tror jag också. Man dör inte för att man äter fel. Utan det är frågan om vad är det vi verkligen mår bra av. Och vad är det vi verkligen främjar våran hälsa med. och Där tror jag det är viktigt då, att vi försöka hitta den kosten som, som är den absolut bästa för oss. Eh, och det här med, med proteiner. Jag vill, jag vill säga... Jag har ett sånt bra argument som jag brukar ha till folk. För i vårt samhälle så tror ju folk att man dör om man inte äter mycket protein. Oavsett vilket protein det är. Och när du går ut i butiken är så nästan allting proteinberikat och det vet är riktigt skräpmat som är proteinberikat och köper folk ändå. Och då är det den här argumentet och egentligen så tycker jag att ett argument som gör att man, ska, att man kan sluta prata om huruvida vi behöver mycket protein eller inte. Det är bröstmjölken. Det har jag sagt säkert sagt det tidigare. Eh, vi fördubblar vår vikt de första sex månaderna på enbart eh, bröstmjölk. Och en, enligt min sätt att se på det så ska man egentligen ge sina barn bröstmjölk tills de får tänder. För inte förrän vi får tänder. Det är ett tecken på att tarm- och magkanalen fungerar. Nog bra för att kunna ta emot fast föda. Så bröstmjölk är vad vi borde enbart äta tills vi får tänder och jag vet inte riktigt när vi får tänder men det brukar väl vara ungefär kring 18 månader eller någonting. Men i alla fall vi fördubblar våran vikt de första sex månaderna. Det är första och enda gången vi gör det på så kort tid. Och det gör vi då på bröstmjölk. Och bröstmjölk då som de flesta inte kan tro innehåller i snitt 0,9 protein. I början av första veckan är den lite högre men sen går den ner till 0,8. Så ett snitt där är att den innehåller 0,9% protein. Bananer, som är en, i min värld är en, en av de absolut bästa eh, kostnaderna man kan äta. Den innehåller 1% protein. Så det är mer protein i bananer än vad det är i eh, och För mig så skulle det egentligen bara räcka med det argumentet. Eh, när folk hävdar att vi måste äta massa protein. För att här har vi då ett tydligt exempel på att vi bygger upp våran kropp eh, och vi dubblar våran vikt. Allting dubblas utan att vi äter någonting som innehåller mer än, mer än under 1% protein. Det borde ju vara ett argument då, tycker jag. Eh, mm. Ja, jag kan säga det att jag, alltså det här är inte här område som jag är jätte inne i, men jag har ju tittat lite på då. En sak jag vet man pratar mycket om i de här sammanhangen om, kring proteiner då, det är ju det här med eh, bioavailability eller biotillgänglighet och då säger man ju det att om man, om man jämför animaliska proteiner och vegetabiliska proteiner då, så behöver man äta mer vegetabiliska pro, proteiner för de är inte lika eh, tillgängliga. Då. Och jag, jag bara säger det att det, det är sånt men men jag är ju lite sådär, alltså jag börjar ju bli sådär, jag, vad, vad, vad 17 är det som stämmer egentligen då? Va? Så att jag är ju lite sådär tveksam på hela begreppet eh, protein då. Så att jag, jag tänker med så sådär att man kanske ska titta på vilka eh, födoämnen som vi, olika sorters men som vi behöver få i oss och, och, och må bra av och så va. Men, men hur som helst eh, så. Ja, så det, det är väl så jag tänker. Och sen så. Alltså, men just det här med kvaliteten och nu, nu bara jag googla lite så här när du nämnde bröstmjölk och jag menar, nu hittar jag ju det här är väl säkert en... jag, jag har ingen källa på det här eller någonting. Men jag bara läser det här: det står där står det att vad innehåller bröstmjölk? Fler än tusen proteiner som hjälper ett barn att växla ut växa och utvecklas. Och det är ju inte ett proteinhalt då. Men det kan ju också vara så där att. Att det är kan bara, bara kvalitet på det här ja jag vet inte men... Ja, men Wikipedia så får du se från 08 till 09 då. men jag har ju läst andra studier då. så att de mm. börjar, börjar på någonstans lite över 1 men så går det ner eh, efter första veckan och så snittet är 09 men det, mm. det tror jag är ganska att så det är väldigt lite protein jämfört med det, vad folk tror att vi behöver och det är tillräckligt för att vi ska kunna dubbla vår vikt på sex månader så det, jag tycker det är ett, ett starkt argument. Det med, vad det är. Du vet, vi använder inte proteinet till början med. Men vi byter ju ner proteinet till aminosyror. Då finns det essentiella, eh, oundvikliga aminosyror. Eh, och som du säger, det här är ju skolmedicin. Och vi kan inte vara säkra på att någonting stämmer då, eh, överhuvudtaget. Men eh, om det ens finns proteiner. Men det är så här att när vi lagar maten. Det tror jag man kan titta på. Om vi nu tror att det finns proteiner och att vi bryter ner dem till aminosyror så när vi hettar upp maten så förstör vi de flesta aminosyrorna. Så var du en äter som är lagad så har du ingen, har du ingen nytta av de här. Eh, utan det bara blir ett surt avfall i din kropp. Eh, så att, och Det är så att om vi nu tror att vi har de essentiella aminosyrorna som är 8-11 på hur man räknar dem. De kan vi inte tillverka själva. De andra minusyderna tillverkar vi utifrån det vi har. Och de essentiella minusyderna kan vi skapa alla de omkring 30-40 kanske som vi, som vi använder. Men eh, bananer innehåller då alla essentiella minusyder. Likadant ju äpplen till exempel innehåller alla essentiella aminosyder i tillräckligt hög dos för att det ska vara nog då, enligt skolmedicinen för att vi ska må bra av det. Jag äter ju ungefär 1% protein i min kost. Jag äter bananer, apicin, avokado och så äter jag potatis. Potatis är den stora boenden. Den är 2,4% proteiner. Men det gör att jag äter 30 gram protein per dag. Eller 0,4 gram per min kroppsvikt. Och historiskt står alltså är det intressant. VOO haha, rekommenderar. Idag rekommenderar 0,68 gram per kilo kroppsvägg. Men det här har gått upp och ner över åren. Ibland liksom. har det varit 2 gram per, per kroppsvägg. Och, och när du pratar med folk som har läst dietister på universitetet. De tror allihopa, det är vad de lär ut idag. Att vi ska äta 2 gram per kilo kroppsvägg. Det är ju fruktansvärt mycket då, då när jag då äter 0,4 och till och med vi 0,6. Varför gå vidare med det är så mycket intressant med protein. Jag är ju verkligen där spår det här så här. Proteiner då är 16% av vår kroppsväg. Det är lika mycket som det är i kossor och, och grisar ungefär. Det är ju 16% protein i köttet. Eh, eller i, i benkött vi räknade alltid ihopar då, då 16 procent. Då. Men våran kropp då den består av ungefär 40 70 miljoner celler. Och säger att det, det, det dör hundra men det, nej, det dör ett kilo, det dör ett kilo celler varje dag. Och två är ni kvar. Ja Varför? ja. Nej men vi lyssnar. Ja, men det var konstigt. Det är så här att två tredjedelar av alla aminosyror som vi använder återanvänder vi. Sällan dör så byter kroppen ner saker och återanvänder. Så vi behöver bara ersätta en tredjedel av aminosyrorna. Och det är, motsvarar ungefär 5% av kroppsvikten. Och det är så här. Eh, om man räknar på det här. Ur den aspekten då. 5% av kroppsvikten ska vi återanställa. Jag väger 70 kilo, det är 3,5 kilo. Det dör 1 kilo, kilo kött per dag. Och det betyder att vi ska äta ungefär 50 gram då, eh, protein om dagen om man väger 70 kilo. Och jag äger, tre, jag äter 30 gram per dag. Och jag har ju svårt att hålla nere min. Eh, jag försöker ju hålla så lite som möjligt. Ibland stoppar jag i mitt ägg. Så jag är verkligen inte någon något människa heller. Uh, och jag kan äta, äta konstiga saker då så här, typ var tredje, fjärde vecka brukar jag käka något konstigt. Typ lite pasta med lite parmesanus bara för det är fruktansvärt gott. Men jag mår rätt dåligt då efteråt. Men jag, jag kan inte låta bli blandad. Men mängden produkt vi äter beror ju naturligtvis på hur, hur bra kvaliteten är. Men det är det där med ändå. När du tillagar en så förstör du aminosyrorna. Då är, är i princip så är, är, är allt du stoppar det är bara att skada för dig. Mm. Mm. Men äh, alltså jag äter ju ganska varierat och jag kan inte ibland äta en gång per dygn och sånt och vara mätt till nästa gång men alltså jag känner att jag behöver ha i mig mycket kött eller fisk och så för att, för att få den här mättnadskänslan. Och jag vet ju hur det har varit tidigare när jag ätit havugrynsgröt till frukost för många år sedan. Och då kände jag en otrolig hungerkänsla redan till lunch. Och även när man går till McDonalds och äter sig jättemätt så blir man vrådhungr efter några timmar. Och det är ju tecken från kroppen att det här är någonting... Som är fel. Och jag vet ju också att skulle jag hoppa över några dagar och bara äta äpplen så skulle jag <går> bli ganska hungrig. Ja men du skulle vänja dig Martin. Du vet jag har gjort det i två år nu. Mm. I princip. Det är och det är klart att det är, övergångsperioden är ju jobbig. Och så finns det de här sakerna. Om nu kött i min värld är, är faktiskt något som förgiftar oss. Så är det ju när vi... När vi förgiftar oss så, så känner vi inte av reningsprocessen. Det är ju det här klassiska då, som läkarna har vetat om i ytterligare tusen år. När vi håller på att avgifta oss och detoxifierar så fort vi stoppar något gift i oss så stoppar reningsprocessen upp. Det är vad den moderna sjukvården handlar om. Det visste redan grekerna. De hade ju två system. Då. De hade ju en sjukvård för, för fria grekiska män och så hade de en sjukvård för slavarna. Och Gustavarnas sjukvård är precis den allopatiska medicinen vi har idag. Att då stoppar man i dem ett gift. Och historiskt sett har det varit väldigt mycket eh, eh, kvicksilver och, och arsenik och guld och silver. Vad som helst. Men även om vi bara äter mat så stoppar reningsprocessen upp. Och reningsprocessen är ju rätt obehaglig. Det är jobbigt att och göra sig av med saker. Det är ju ont i kroppen, verkligen. Mm. Eh, och då... Vad vi än stoppar i så så stoppar den processen upp Då känns det lite bättre Men, men vi... när man väl har gått över till frukt då, då, mm. då klarar... Jag äter ju bara frukt hela dagen Jag klarar mig jättebra mig. I början jo. var det är liksom, Hur gammal blir en människa normalt Man kanske blir 90 år Och äter man då ja. den här kosten Um, som jag och Patrik gör och lite mer lchf faktiskt, så kan man ju faktiskt uppnå den och så njuta av livets goda och kanske ta någon öl och sånt där. Um, för det är ju ändå en stor del av livet också att, att kunna njuta av livets goda. För det låter ju ganska torftigt att sitta och äta bananer och apelsiner hela dagen och kanske inte kunna bli bjuden på middag hos någon vän och, och sådär. Uh, det, man behöver ju ändå glädjeämnen i livet också. Ja, okej. Okay. Då har jag ju ett jättesnabbt svar där på de jätteintressanta. Jag tror ju, och med många källor, att vår normala levnadsspann är 160-200 år. Så att om du lever till 90 så har du ändå dött i halv... Du har bara blivit halva din möjliga livslängd. Så att allt är så relativt. Och vi är så otroligt indoktrinerade och hjärntvättade in i det här samhället. Jag har ju levt på normalmat i, nästan i 60 år. Så eh, det är klart att det inte är ett lätt steg att bryta Och det är så mycket Psykologi kring de här smakerna Och den här maten och lukten Och allt det här Men eh, eh, som sagt Jag tror att våra normala livslängd Är någonstans med 160-200 år Då har du före det så har du misslyckats, i princip. Men alltså och... <laughs> Ursäkta att jag kommer in här Men det låter ju väldigt ja. mycket som en eh, utopi Och kan, kan, kan vi då hitta några Bekräftelser på ja. den här hypotesen att man kan leva 160-200 år. För då borde det i alla fall vara någon, några tossar helt isolerade från civilisationen. Helt opåverkade av alla dumma idéer kring hur vi ska äta. Som har lyckats hitta sin perfekta naturliga harmoni i detta. Och, och, och, och lever så länge i genomsnitt. Då. Men, men det har vi väl inga, inga exempel på. Inte vad jag vet i alla fall. Ja, vi har ju exemplet med Hunsa. Hunsa är ju dokumenterat. Hunsa. Det är en en en individ då, eller? Nej det är ett det är... land. Ett land? Ja, det, det är inte det ett, ett land hund... som heter Hunsa. Ja, det fanns ett land som heter Hunsa fram till 1972 kanske någonting där. Nu fick jag lära mig någonting idag. Någon. Ja, ja, det, kung... ja, det var ytterligare en sak. Ja. <laughs> ett, kung, ett kungarike. Ja, Med okay. kung i norra Pakistan som var ett självständigt land fram till någon gång i mitten på 70-talet. Mm. Eh, det var väldigt svårt att ta sig dit då, men eh, det, är så här, det var en trång det var en, en komplicerad resa men när du väl tog det igenom en svårt pass så, så var det en stor dal där enligt då det, här ett, det finns en BBC-film och det finns en, en, en bok att läsa eh, om de som, de som var där och gjorde den här dokumentationen och det här ja. Mm. Men, blev... det, ja, okay, ursäkta, men de uppgav då att där, där blev man 160-200 år. Det, ja, det de var det blev... de hävdade då, eller? Ja, då. de hävdade att de blev 140-150-160. Okej, okay, och kollar man deras kalender då så att de inte räknade månvarv som år och sådär? Nej, ja, de kollar om deras kalender. Det, det tror jag att man gjorde till sig. Jag, jag, tänkte, <laughs> jag var inte varit där, men jag tror Nej, att jag okay. de sakerna. det är flera okay. aspekter i den här storyn då. Det är jätteintressant. Mm finne mm. födde barn tills de var 90. Mm. Mm. Och eh, sen hade de en nationals nej Ja. Ja, ja. Nej, men det, det är ju en, uh, en, uh, en en en idé som du har där. Uh, eller en, en teori, här och, och, och vi kommer ju alla fram till olika saker. Men jag det, det som du sa där innan, Martin. Det här med att ska man välja då? Eller ska man ha det gött och Äta lite oxfilé och sådär när man vill och, och så. Och jag är ju, alltså min det jag har kommit fram till. av, av de, den forskning jag har gjort i egna erfallet. Det är att man behöver inte välja. Man kan äta mat som man eh, gillar och blir mätt av. Eh, och det kan vara eh, kött och animaler och jag tror ju. Jag, jag har, det jag har tittat på så jag har blivit övertygad om att det är viktigt att vi gör det och att vi inte smäller i oss för mycket eh, socker och, och, och spannmål och sådana saker jag bara liksom en fråga där som jag tänker på här är det det? ser du några liksom för, för det är ju, jag menar och det är han, har, han har det riktigt, upp också då jag har han lämnat ur okej. Okay. Ja. Ja, men då väntar vi då. Då, då kan jag ju eh, säga lite saker omotsagt här. Då. <laughs> mm. <laughs> nej, jag bara säga, men man får komma in igen då. Men det är, eh, nej för att, jag menar, jag har ju erfarenheter och, och har grät mycket i det här också och försökt att komma till rättssidan. Men här, och, och saker som jag har stött på då, det är ju den här som jag nämnde tidigare då, eh, Dr. Salisbury och, och Weston Price då. Och de säger ju det, det är jätteviktigt med en, en anselnig del animaler i kosten då Och sen så tycker jag också Man ska ju se det här Jag menar vi har ju sett nu vad 17 som har pågått man, man försöker ju blåsa oss liksom I medicinen Man har ju skapat massa sjukdomar och, och hittat på virus och grejer va Ja men kan man inte tänka sig då Att ja när det här börjar bli För, för att jag menar Både Salisbury och Weston Price De var ju de var ju välkända I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet de, de var ju liksom inga det är ju bara nu som de har blivit bortglömda va. Och sen kan man se då att i, i mitten på 1900-talet. Ja men då börjar man propagera väldigt hårt för olika vegetabilia. Eller att vi ska äta mer vegetariskt va. Så vi har ju Carl Alfred till exempel va. Käka spinat. Mm. och det är väldigt många som säger idag att spinat det är väldigt, ett, ett, ett väldigt eh, lurigt för att det innehåller mycket oxalater då Do, Dog eh, telefonen eller? Ja, batteri ja. Ja, ja, ja, jag satt just och tänkte det den, den, den drar ganska mycket eh, skype på en, en telefon men nu, nu har du sladden i då eller? så nu? Ja, jag har sladden i Ja Ja, ja. Uh, yes. men, uh, ja, det är väldigt, väldigt intressant och intensivt, ja, men hundsam, det är någonting som är intressant att titta på ändå då. Alltså, det är svårt mm. att titta allting men ett kungarike som sen uh, kungen blev först, pakistans första FN-ambassadör uh, när, när mm. de gick in blev en del av Pakistan då. och folk levde väldigt länge, de åt väldigt mycket aprikoser, de åt en blandkostad. de åt lite allt möjligt, såhär. men mm. under långa perioder på året så åt de bara aprikoser Mm. Och sen hade de inga pengar Det här med att mm. det finns andra aspekter Inga pengar, ingen kriminalitet inga, ja, Det var ett väldigt uh, Idylliskt uh, samhälle där. Mm. De hade en, mm. en, en Polos och nationalsport och delade de upp sig juniorer och seniorer Och mm. eh, juniorer Var man upp till vad man Att man var 90 år mm. Ofta ja, Nej men Jag tänker på det Per, alltså för, ja, du är ju inne på att det här med att, äh, att kött överhuvudtaget inte är bra då, där, där går ju våra åsikter isär och det vet vi nu, men om vi säger så här, tror du att några, alltså finns det äh, vegetabilier som är mer problematiska än andra som direkt eller som är problematiska, som vi inte ska äta frukt vet jag ju att du tycker att vi ska äta, kan vi äta alla sorts frukter eller några och, och finns det andra, för en del tycker jag till exempel att sådana här saker som, eh, ja det finns ju det här eh, engelska begreppet och nightshades, alltså broccoli och sånt, det är inte bra. Och spinat är inte bra för det innehåller oxalater och eh, vad heter det, potatis och, och att det finns en hel del eh, problematiska toxiner i en del eh, vegetabilier. Va, vad tänker du om det? Jag tänker ju ingenting som du inte kan äta rått bör du äta. För att mm. den lagad lag, processen med lagad mat är direkt det tror jag. Mm. Eh, jag tror att alla, fru, alla mogna frukter ska du äta, men du ska inte blanda frukter. Men även här då, då är det är monofeding som gäller att du äter en frukt i taget. Mm. man ska inte blanda dem utan man ska äta en frukt för taget för att annars kan det lätt att det fermenterar så melon till exempel, äter du melon och vindruvor ihop så blir det jättemycket gaser i magen, det är sådana saker man mm. lär sig mm. går <laughs> över ja. mm. det är inga där men sen då eh, alla de här vete och alla, alla korn och allt sånt där eh, tror jag är, inte är bra och eh, mm. nej, ing, ingenting så att du vet när du säger då att eh, broccoli kan du äta när den är när den har fryst över vintern. Mm. Eller söt igen då, då kan du äta det rå. Ja, för rå broccoli mår jag inte så bra av. Eller man äter färsk rå broccoli och det blir man ju rätt konstig i magen av. Ja, men, och men så ska man sådär dippa med broccoli och det, det brukar inte jag göra för det blir jag bara konstig i magen. Och jag kan känna det av gurka också. Att, och speciellt det här skalet på gurkan liksom. Blir man konstig i magen Så okay. ja. Många människor till mig säger att nej men jag tål inte frukt säger de. Mm. Eh, ja, jag, jag får alla möjliga konstiga saker. Och då är det ju för mig som förklaring då är ju att när de äter den här frukten så, så får de ju energi nu att börja rensa ur saker ur sin kropp. Och då mm. istället för att förstå att det är en reningsprocess som har inlätts genom att de äter frukten så, så, så lägger de skulden på frukten att den har orsakat någonting som de själva har orsakat då, tre mål om dagen under hela sitt liv. Mm. Ja, men mogen frukt och gurka är ju allting, med, frö, allting med, med, med kärnor i frukt. Så det är tomater och paprika och gurka. Så jag äter sånt och jag äter eh, normala, det får räknas som frukter. Och så mm. äter jag sallad. Jag äter rätt mycket sallad. Och det är också en mm. Jag har, ju en, jag har ju lärare i det här, folk som har varit fruktade i, i 30-40 år. Mm. Och de tycker då att man ska äta väldigt mycket sallad. In, inte så bäst liksom. De, de har förklaringar så att du vet, lök och vitlök är riktigt skadligt. Vitlök är riktigt skadligt. Det är antibiotika. Och det tar ju död på, på, på bakterier i tarmen som tillverkar BH till exempel på folk att säger, mm. men är B12? ja men det b ja kroppen skapar det genom att från det vi äter, bara vi inte äter saker som förstör de bakterierna som till exempel bitlök gör mm. att eh, nej men det finns ju nya skola det är en vetenskap att lära sig vara liksom. ja. men vad, vad, mm. vad tänker du kring det här för att jag menar, vi, har ju, vi har ju väldigt olika. kommit fram till väldigt olika saker här och, och, och jag Egna erfarenheter och, och, och det som jag har tittat på det här. Va? Men visst, man kan, man kan ju bli, bli färgad och bara titta på ett visst och få sån här confirmation bias och så vidare. Men jag håller ju med Martin om det. att Jag, jag behöver ha ja, det som man kallar för protein. Då, men jag skulle snarare kalla det. Jag behöver ha lite kött eller något eh, animaliskt eller lite smör och grädde i maten för att jag ska bli mätt. Och känna att jag nu har jag ätit och nu, nu kommer jag vara mätt och må bra ett tag. va men, och sen så, så, ja, jag var ju inne på det här. Jag nämnde eh, Salisbury och eh, Weston Price då. De, de kommer ju fram till de här sakerna då att, att ja, jo, det är nog bra med animalier Och det var ju slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Men sen då så kom det ju en era när man kan säga att man började propagera mer för olika slags eh, vegetabiliska livsmedel. Vi har ju. Carl Alfred och hans reklam för spinaten va? Och sen så börjar man ju mycket med margariner och växtoljor och sådana här grejer va? Och då tänker jag lite så här att det vi har sett här det är ju det att vi har ju ett, ett system eller ett nätverk som vi brukar kalla dem som... som eh, arbeta väldigt mycket mot oss i det avseendet att de vill få oss att tro att vi gör saker som egentligen inte är bra för oss. Som till exempel trycka i oss vacciner och läkemedel. Va? Och någonting man kan se nu i de allmänna strömningarna att det är ju att det är, så, det är fantastiskt fint och bra att vara eh, vegetarian eller ännu hellre vegan då. Och det är ju inte bara då av, av, av påstådda hälsoskäl utan att det är så fint och bra för planeten. Och sen ser man ju så dum mot djuren också om man äter kött. Vad, vad har du för tankar kring det? Och jag menar det liksom att man, jag tycker att man, jag, jag känner en propaganda här som man driver mot köttätande. Vad, vad, vad tänker du om det Per? Ja, men jag håller ju med det absolut. Det är ju så här att det finns ju en agenda eh, som, som handlar om att vi ska, man vill ta över den mänskliga evolutionen, man vill avbefolka och minska jordens befolkning och man vill ta död på så mycket folk som möjligt och eh, kunna styra framförallt eh, vår evolution. Och där ingår ju väldigt mycket propaganda och väldigt mycket saker som är skadliga för oss. Eh, så att nej jag, jag, där ser vi det likadant det är, det är samma källa som driver eh, på med vacciner som driver på att vi ska äta, äta saker som inte är bra för oss som gör oss sjuka eh, sen att man då vill driva in att eh, vi ska inte äta köttet här för att det är synd om djuren jag har jobbat på jordbruk och det är så här, när man har ett jordbruk så har man ett litet koncentrationsläger det, det ska man inte sticka under stol med det är inte bättre än Auschwitz och en bondgård i den aspekten. För att man har de där djuren inom lås och bom och man bestämmer vem som ska få para sig med vem och man tar livet av deras barn för att man ska få deras mjölk. Och så gör man skor av, av hudarna. Så det är ju precis så. Det är ju, det är ju ingen skillnad på något sätt på ett konstruktionsläge och en bondgård. Så man ska ju inte försköna den världen heller. Jag men det finns en agenda, absolut. Liksom. Det, det är så här. Mm. Eh, de kostråden vi får är inte bra. Därför att det som lyser det igenom där, de säger att inte kött men nu ska fortfarande äta massa proteiner. För mig så är det uppenbart då, att de, det är inte är sant det de säger. Och Jag äter ju hellre kött än att äta något annat konstigt i så fall. Då. Så det finns ingen, ingen, ingen, ingen värde i att vara vegan vegetarian om du äter fel. För mig finns det egentligen bara ett värde i att vara fruktarian. Ja, allt, annat, allt annat är fel i princip. Då. Men som sagt, jag, jag äter ju lite kött. Jag äter ofta, för tre veckor sedan så att jag lampotletter och, och kycklingfilé. Eh, och pasta och, och parmesan. Att jag får varje vår och varje höst får jag en, en, en väldigt stark längtan. När det ändras klimatet då, då vill jag gärna äta eh, lite kött. Men ni så att jag har ju levt på det precis som, du, som alla andra då, då, nästan hela mitt liv. Och jag har ju levt stenhårt på, på LCHF i jättemånga år och mådde också bra då, då. Men det är så här, inte förrän jag bytte, gick vidare så upptäckte jag att jag kunde må ännu bättre. Det är jag helt säker på att det kan du och Martin också uppleva om ni skulle våga ta det steget och gå hela vägen. Att det finns ytterligare en nivå av välbefinnande. Men i början så tror man ju nästan att man ska dö om man inte får äta någonting annat än det man brukar äta. Jag hade ju perioder då i första månaderna när jag hade dagar jag inte kunde tänka på någonting annat än maträtter med smält ost. Eh, hela, varje sekund ploppar upp, grillade macker och pizza och det ena och det andra. Det är också så att i, i ost till exempel, som har varit det svåraste för mig att släppa, det innehåller ett enzym som är exakt lika det en enzym som finns i, i morfin och heroin så vi är ju de facto beroende av ost eh, en rolig, ytterligare rolig aspekt i det hela, men jag tror som sagt att det finns, jag vet att det finns ytterligare en nivå av välbefinnande och det är att bli frukterian. men verkligen jag tycker väldigt illa om begreppet vegan och, och, och ja. Oh, och jag känner mm. att det är en, en illasinnad propaganda. Så där är vi ju helt mm. ja, men och, det, och där tänker jag lite så här också. Att jag menar, det här vi har blivit uppvuxna med tror jag allihopa. Det är ju det här att, att uh, fett dåligt mycket kalorier. Det blir man tjock av. Det blir man tjock och sjuk av. Va? Så att jag tänker ju så att när jag har liksom varit eh, ja, vad heter det sovande eller gjort så som man ska göra då har jag ju hållit igen på såna här saker som kött och smör och sånt va att jag vill inte äta för mycket av det för då, då tänker jag att då blir jag chockad och mår dåligt va? Men sen så när jag fick eh, kom i kontakt med andra tankar kring det här och började äta mycket kött och fett och smör och sånt då mådde jag plötsligt bättre och jag ju också bättre i den avseenden att det där är ju någonting som, man, som du beskriver Per som man med vilja får hålla sig ifrån då och jag kan nog tänka mig att det är så enkelt att ja kroppen säger åt oss vad det är vi behöver och så ska vi äta lite av det Ja. Man kanske inte för mycket. då. För att, och det är också så här, liksom, om man ser på vad, vad, vad har vi haft tillgång i naturen. Jo, vi har haft tillgång till, till kött och, och, och jagat och sådär. Och visst har vi haft tillgång till, till frukt och, och, och söta grejer och honung och sånt också. Va? Visst har vi haft tillgång till det. Men inte i, alltså det har varit i begränsad omfattning. Frukt det är bara mogen ibland, va. Alltså, det finns inte så himla mycket honing men man alltid har alltid kunnat ges ut och, och, och, och slå ihjäl ett, ett, ett rådjur eller ett vildsvin eller någonting. Va? Det, det har man haft tillgång till året runt. så att, ja, jag, jag ser att du, du, du ger ett besvär att <laughs> så jag, vi har olika åsikter i detta. Så är det bara. Det, ja. Jag är med på bild, jag ser inte det. Jag ser bara det. faktiskt. Martin har försvunnit, det är bara du som är på min själv. Äh, nej ja. men jag är ju jag är att inte syntes. Nu är jag så koncentrerad på att svara på vad du säger där. Ja, det är så här, eh, alltså vi har ju inte ätit så mycket kött i historiskt som folk kanske tror. Du vet, till att börja med så hade vi inte ens, eh, vi hade inte ens tillgång till vapen i Sverige för någon gång på 1800-talet. När, när, eh, när vi ville, när här är männen vill bli av med vargen. Ja, men har vi inte jagat? Men, men Per, vi har väl jagat mycket med spjut och pilbåg och drivit djur ut för branter och ner i gropar och haft oss. Ja, vi kan verifiera hur mycket det verkligen är. och sådär. Men det är klart att vi har gjort det. Det finns ju massa exempel då på folk som bara äter kött. Som, som eskimoer och nordamerikanska indianer äter mycket kött. så. Här. Men de har också ätit väldigt mycket frukt. Du vet, under perioden i Sverige här, då från, från eh, juli till september kan du kan ju leva på äpplen i princip då, om du har lite träd. Eh, det är inga problem. Och det som håller dig vid god go, enligt den här tesen med hunsa, det är att du kan äta äter du bara frukt under flera månader om året de åt bara aprikos under flera månader om året det gjorde att kroppen får den respiten och den kraften och energin att den hinner rena ut allting och så kan du äta lite, lite sämre sen under resten av året då. Så det, det är många aspekter. Och, men jag tror fortfarande som Linné sa att tror att vi är något annat än fruktarianer per, per, per design. Men vi då... då vill jag bara flika in det att Linné han beskriver ju de fantastiskt friska lapparna. Som hoppade från sten till sten när de var 70-80 år gamla och såg jättefriska ut. Och jag tror inte att lapparna var, åt bara frukt per. Nej, men de åt, de åt kanske bara mest ren och mycket frukt naturligtvis. Och bär jättefrukt. Och lapparna har mycket frukt och bär tror du? Jag tror, tror jag. Du, käkar inte att de typ bara ren. Liksom. Allt. Jag tror käkar mycket bär. Alltså. Jag tror mycket Aha. gjort. Jag tror att myrorna är där uppe. Mm. Men framförallt så käkar de inte så mycket säd. Det är det där Nej. igen. Nej. Är ja, som det bra, som, är det som, som förgiftar oss <laughs> mest. Liksom. Ah, och, ja. om, om du skippar vetemjölet och, och allt det här med gluten och allt sånt där. Då tror jag du gör, gör dig själv en stor chans. Så att ju mindre du mm. äter av allting som är skadligt, ju bättre blir det. Men jag vill gå hela vägen och ta bort det mesta som är skadat våra och bara ägna mig åt frukten. Och det här med att vi ska känna vår kropp, det, det, är, det är verkligen någonting som jag inte tror på. är ja, För så är det, när det är bebisar så känner vi vår kropp. Fast vi blir ju liksom, vi blir ju tvångsdomesticerade in att inte lyssna till vår kropp. Utan våra föräldrar bestämmer vad det är som vi ska stoppa i oss. Och äter du inte upp maten så får du gå från bordet. Eh, kommer kanske säkert många ifrån. Eller det fanns inte så mycket att välja på. Man fick det man fick. De flesta mm. människor i Sverige storstid, har ju bara ätit grönt. Mm. I flera år. Bara. Ja, ja men vi, vi kanske tänker mm. så här då. För liksom det här med att, jag tror ju det här att man, man ska känna på sin kropp och hur man mår. Men man kan ska känna i ett lä lite längre perspektiv. För jag tänker så här: att ibland så sitter jag framför tvn och så smäller jag i mig en uh, halv chokladkaka eller någonting och tycker det är jättegott. Jag lyssnar på min kropp. Den vill, den vill ha en bit till va. Men sen så vaknar jag upp morgonen efter. Och är lite hängig. Och, och känner mig lite dassi Och då ja. kommer jag ju på vad jag gjorde kvällen innan va. Och då lyssnar jag också på min kropp. Och så tänker jag att. Ja ah, okej okay, kanske inte så många bitar. Nästa gång. <laughs> ja, Ja, Nej, men vi får väl kanske runda av här men det är mm. fantastiskt roligt att ha det här och alltså så himla intressant med eh, din eh, insikt och där kan vi ju jämföra anteckningar och bara göra check check vad det gäller det här med, med eh, medicinen och den, den så kallade medicinen som vi har nu som ju tyvärr inte är mycket att hälla i granen eller hänga i granen med det här med vaccinen och så och även det här med med, med eh, lepran och och, och, vad det, och och jag tänkte när vi, när, när vi var inne på det här också att när jag läste den här boken som jag verkligen kan rekommendera eh, det, ja, den hade så konstigt namn hade The Uh, vad sjutton är det den heter? Uh, a Reoccurrence of, uh, of leprosy. Okay? Ja just det En excursation av William Terwin Fantastisk bok har, har du, Känner du till den? Per? Nej, jag, Nej? Jag, jag, har, jag, jag har tittat på, på det, som, det som är så intressant Med de här stora sjukdomarna Spetelska, pestens bokkoper Spetelska är ju en Förbiblisk sjukdom Som finns beskriven i Bibeln när man tittar på de här uppgörelserna historiskt sett det det finns inga det finns inga inga beskrivningar och symptom utan bara för att göra historien väldigt väldigt bra så är det här både spetalskapesten och smittgupper har inga har inga vetenskapliga Beläggda symptom utan historiskt sett har det kunnat fluktuerat otroligt mycket. Och när man tittar på det i detalj som Kate Suggett har gjort en film som heter Sanningen om smittkoppar, där hon i detalj belyser de här sjukdomarna så visar det sig att ofta så är det asymptomatiskt. Det handlar om, det är tydligt att det är politisk och ekonomisk kontroll. Det handlar om att makten vill kunna sätta folk i spetälskolonin eller i pestkolonin eller i smittkoppskolonin liksom. Man vill isolera folk. Man vill ta bort dem i samhället folk som är större och som inte är bra. Det är ett politiskt verktyg från första början. Och man har helt eh, slumpmässigt kunnat säga att ja men du är sjuk i det här. Och det har ju från början då varit präster som har haft de här präster och eliten i samhället att kunna bestämma vilka som är sjuka. Och då har man kunnat utesluta dem i samhället. Eh, man har satt på dem en liten... Bälrar runt halsen. Ibland har man haft symboliska begravningar. Man får lämna sin community så får man flytta in till Spetäls koloni. Genom historien så finns det inga som helst belägg. Du läser eh, senare medeltida studier. Att folk, eh, alla, alla läkarna har olika syn på vad, vad olika smittkoppor och vattkoppor är och så vidare. Så att i mm. början spetälska den är inte belagd. Sen går den över till pesten. Och sen med tiden så går den över till smittkopper och de, det enda som du kan säga om symptomen för de här sjukdomarna historiskt är att det är huvudvärk och feber och snuva och ja, det är influensa och som har varit grunden för att kunna säga att någon har de här sjukdomarna men ja. de här stora fallen på att, på att dra med sina lämmar och sådär är ju så att det finns en enda orsak till sjukdom och det är förgiftning. Toxikologi är den enda sanna vetenskapen. Men om man tittar mm. på toxikologiska studier så kan man se att om du blir förgiftad av olika ämnen så blir det exakt, eh, det går inte att skilja dem ifrån det som andra påstår skulle vara spetälska pesten eller smittkopper. Så mm. Kate Suget, sanningen om smittkopper är en jättebra sak att kolla på. Mm. Då vill jag säga Ja. Jag, jag bara, ja, ja. får fortsätta. Du får ju med saker här. Jag tror att jag känner mig jättelös jag Jag hade ju en sak som att jag, folk sa: Jo, men det finns bristskyddssjukdomar. Eh, eh, skörbjugg. beriberi pelagra. Och då sa jag: ja, Kanske det finns det Och det var ju viktigt. Då. I början så trodde man ju att skörbjugg var smittsam. om man satt i karantän på båtarna när de kom in och hade skörbjugg. Och ofta dog de då för de fick inte mat och det var ingen som vågade gå ombord med mat då. Men i du, nya studier som har tittat på det här historiskt visar på att det finns inga vetenskapliga belägg för att det här skulle bero på C-vitaminbrist och B1 och B3-brist. Utan i alla de här fallen så beror det på återigen arsenik och blyförgiftning. På båtarna på, på, eh, under medeltid och fram här, så behandlar man trät med arsenik. Eh, för att det inte skulle rutna och mögla så att, eh, och folk bodde där i flera månader i de här utrymmena som var fulla av arsenik så arsenikförgiftning är det mest troliga att alla de här sakerna beror på mm. jätteintressant ja, det under... nej, men, verkligen Och där, där, det har jag inte hört förut men det, det låter ju fullt rimligt ja att, att man eh... Att man behandlade träet rejält så det inte skulle ruttna liksom Och så blev sjömän sjukare Ja, nej men det. Och sen också tänkte jag bara på det att när jag som sagt när jag läste den här. The Reoccurrence of Leprosy. Alltså man kunde ju verkligen se det som pågår idag också då. För att han beskriver det här William Tabb då hur det fanns massa såna här vaccine investigation boards och så vidare då så att man upp va. Man, såg, man ser ju till att utreda sig själva va. Och alla skrivelser som William Tebb och andra skickade till de här kommittéerna då. Där man visade på samband mellan lepra då och vaccination. De tog man ju ingen hänsyn till va. De, de la man i det runda arkivet liksom. Och, och det ser vi ju idag nu med, med alla... Eh, de här eh, biverkningarna av vaccinerna nu. Man, man, nej, det finns inte, man pratar inte om det. Det är bara locket på liksom. Vi, vi utreder det här. Vi utreder oss själva va. Det är ju väldigt viktigt att ta eh, kommando åt initiativet där. Och sen så inte låtsas om eh, de här eh, sakerna som pekar på det man inte vill att ska peka på dem. Så, det är ju väldigt mycket eh, plötslig död och oförklarliga hjärtinfarkter nu och så. Va? Men det har ju ingenting med vacciner att göra. Nej, nej. Herregud. Nej. Nej, absolut. Men jag, jag tänkte fråga er. Finns det någonting som läkemedelsindustrin gör som ä, vi faktiskt kan ha behållning av? Jag tänker då på till exempel ä, diabetes typ 1. Så säger man väl att man måste ha insulin. Och det tillverkar ju läkemedelsindustrin. Och sen till exempel om, om man får mask i magen och sånt där, hur ska man avmaska sig då? Om, för nu använder man, det, se, om någon typ av gift så att maskarna dör så att man blir maskfri eller ska man bara låta det vara då så att, så att maskarna är kvar i magen? Försvinner de av sig själv och kan kroppen göra så med dem på egen hand? Det är ju så här att det finns ju två teorier. Det ena är ju germ theory, det andra är ju terrain theory. Enligt terrängteorin så är det ju så att parasiter eller maskar eller någonting och bakterierna vi har i kroppen som finns då, som vår kropp producerar, de finns ju där därför att terrängen tillåter att eh, terrängen är så beskaffad att vi kan ha de här bakterierna eller de här parasiterna där. och då De bidrar, de är där därför att de kan, därför att miljön är så pass dålig. Och när vi ändrar vår kost, och vår diet och vår miljö, om det, all, vad det är för miljö vi ändrar så försvinner allting som, som inte längre kan leva där. Så det är ju verkligen så, så det funkar. Eh, ingenting, läkemedelsindustrin kan inte tillfölja någonting som helst. Det, är, alltså, det, finns inget, det finns tanken att vi ska kunna, eh, våran kropp jobbar 24-7 med att läka och återställa och förändra och förbättra saker hela tiden. Vi kan inte göra någonting för att göra den här processen bättre förutom att sluta förgifta oss. Hela alternativ, hela alternativ medicin och, och kostutskottsbranschen är lika förvirrad som läkemedelsbranschen. De tror att de vet äter Eh, rönnbär där eller vet du vet, jag, jag ser hela tiden vi är tusentals förslag på vad man ska äta och inte äta för att det ska bli bra eh, vi kan inte påverka den här processen kroppen gör exakt det den ska, den vet precis hur den funkar, det enda vi kan göra är att ta bort det som förgiftar oss så Men, eh, ingenting... ja. Nej, Nej, jag tänker på insulin och, och diabetes då. Vad, vad tänker du om det här Alltså, vår, vår kropp är förgiftad. Det är ju så här, vi, vi börjar ju förgifta våra barn när de föds så börjar vi vaccinera dem. Först och främst är ju mamman då har ju förgiftat sitt barn i nio månader genom att inte äta det. Fast där, där skyddar vi kroppen så gott den kan men inte fullt ut. Men sen så börjar vi ju förgifta våra barn direkt när, när de är nyfödda med k-vitamin. nu vet om att 2020 så gick... Eh, det svenska vaccinprogrammet från 13 sprutor till 38 sprutor innan du fyllde 18. inte många som känner till. I USA har de uppe i 72 sprutor eh, vad som rekommenderas till du fyllde 18. Men i Sverige, i skydd av pandemin, så gick vi från 13. När jag var liten så var det 6. Nu var det 13 fram till 2020. och 2020 levde 38 vaccindoser som vi ska ta om i programmet till du fyllde 18 år. Så att Återigen, det finns bara ett enda problem och det är förgiftning. Eh, Vår kropp gör allt den kan. Alla symptom är ett tecken på att kroppen jobbar med att avgifta oss. Vi kan inte tillföra någonting, ingenting som du kan stoppa i dig. Gå inte till, till, till eh, kosttillskottsbutiken och köp någonting för att du ska förbättra eller underlätta eller detoxa dig. Vi kan inte stoppa i oss någonting som förbättrar processen. Kroppen gör precis det den ska. Det enda vi kan göra, det handlar bara om att minska på intaget av skadliga saker. Det är, det som, mm. det är så enkelt. Vi behöver verkligen inga läkare. Det här är det alla människor behöver höra. Stoppa, i, stoppa in så lite gift som möjligt så kommer det att må bra. Försök inte stoppa i dig någonting som ska hjälpa dig, läka dig. De är lika förvirrade som läkemedicin Det finns ingenting vi kan göra. Det här är verkligen en stark övertygelse jag har om att det finns ingenting vi kan göra förutom att minska på Nej, men jag, jag tänker bara på det här med, eller, det här med insulin och diabetes. För jag kommer ihåg att läsa om det. Om att det fanns. Eh, ja, det finns ju de här olika sorterna då, typ 1 och typ 2. Typ 1, då är det liksom, ja, då måste man ta insulin liksom, om man det går inte annars. Men jag, jag läste om diabetiker som, som kunde sluta. Eller i alla fall trappa ner på sina insulindoser. Genom att inte äta sockerdrivande mat då. Det vill säga kolhydrater. Och då åt de alltså bara eh, fett och kött. Och eh, väldigt eh, kolhydratfattiga vegetabiler som kol och sånt. Då. Och det är lite intressant också för att innan insulinet uppfanns. Så var det ju det som eh, diabetiker fick äta då. Det finns en, en, en gammal bok från 1800-talet igen då. Som heter Cookbooks for Diabetics. Och där är det precis det. Att då, då, då ska man bara äta eh, sånt som är. Ja, man ska äta extrem LCHF skulle man kunna översätta det till då, Eller ketogen kost. Och sen så har jag också hört andra tankar kring. Eller en annan sån här. Att om man börjar. Eh, eller när man tar insulin. Så gör det att eh, kroppens egen insulinproduktion somnar av helt va mm. så att um, om man så det, det är tydligen vissa som har att om man, om man då men jag menar du, du, ja, det här är ju ingen medicinsk rådgivning du förstår jag, att någon som lyssnar på det här fattar för att jag menar jag vill inte att någon diabetiker ska dö av någon vad heter det mm. så här, va men att om man håller koll på, alltså man har kunnat trappa ner, eh, det är vissa som har kunnat, alltså vissa typ 1-diabetiker som har blivit friska helt enkelt och de har helt kunnat lägga av med ja, insulinet då, efter en lång avvändning och en sån här process. Då, va? Men då är det liksom det här att, ja det kan faktiskt vara så att det här insulinet stänger av kroppens vanliga hormonproduktion då, för insulin är ju ett hormon då. Och det ser man ju också. Liksom. Menar, om du, det är ju sådana man, om man trycker i sig olika hormoner. Men det är anabola och allt sådant här möjligt. Då, då blir ju kroppen helt tokig. Liksom, vad det gäller hormonbalansen och så händer det en massa andra konstiga saker. Liksom. Så att, jag är väldigt inne på det där du säger att eh, inte eh, trycka i sig några underprodukter, vare sig de, de, de säljs på apoteket eller i hälsokosten. <laughs> Nej, precis. Och Där vill jag verkligen fika in att frukt innehåller väldigt lite kolhydrater och väldigt lite eh, fruktos och socker. Det missförstår ju folk också då. då. Men men frukt vad gör de smakar ju inte söta då. då? De, äm, de innehåller till att med innehåller de i snitt 95% vatten. Ja, men vatten så... smakar väl inte sött, va? Äm, 95% är vatten i nästan ah, ja. alla grönsaker. Ah. Vet, till och med morötter är, är sådär, 90% vatten sen är det ju en massa, massa andra saker, det är väldigt lite som är, som är väldigt lite kolhydrater, väldigt lite näring sådär, i den aspekten i frukt och det är återigen då, det viktiga här är att vi håller oss hydrated, att vi, är, att vi har fukt i kroppen så att lymphsystemet fungerar och fungerar bara när det är mycket vätska och du rör på kroppen för att det har ingen egen muskulatur. Så för att du ska kunna rensa dig så måste du få i dig vätska, vatten, det strukturerade vatten, i frukt och grönt är det bästa. För vattnet du dricker från kranen kan vi inte tillgodogöra oss. Utan vi behöver det, vattnet som är i frukt och grönt och ihop med att du rör på din kropp. Då kan kroppen rensa sig. Det är jätteviktigt, det är en jätteviktig aspekt. Och verkligen, det är inte, folk tror att det är så mycket socker i frukt, men det är verkligen inget är ingen socker i hals nästan, du vet börjar med 95% i vatten. Vi har 5% kvar av det där. Ja. Som, som, som är andra saker. Och där är det väldigt lite då där ja. som, som är glukos eller fruktos. Mm. En sak som mm. inte folk tänker. Det är en viktig aspekt tycker jag. Mm. Yes. Ja. Vad säger du? Nu ska vi runda av. Ja. Men, äh, ja, jag Fantastiskt stor av det här. Per. Ja. Ja. Jag, jag känner att jag slutat för länge sen. Men jag vill säga två vi saker snabbt. Jag är ut med på ja. det. Jag vill säga en sak, kommentera det du började med. Nästan hela världen så var det obligatoriskt eh, smittkoppsvaccinering från 1840-tal till 1940-tal. Eh, du sa så här, lite förvånat nästan, att de var obligatoriskt i Norge. Hela västvärlden hade obligatorium på smittkoppsvaccinering. Och det gick till, precis som du sa, man tog sög upp lite var ur, ur huden på en kossa, så gick man runt hörnet och så in, inviserade man det i människorna. Och de flesta blev dåliga och sjuka av det. Och folk har protesterat eh, i alla tider mot de här vaccinerna. Men ändå har det varit ett obligatorium i nästan hela västvärlden i över hundra år fram till 1940-talet när de började trappa av det. Eh, det är jätteviktig aspekt. Av. så ser det så här: mm. att När jag höll föredraget så hade jag indicier som jag la fram om vem som ligger bakom det här. Jag pekade ju väldigt mycket på Rockefeller. Foundation, därför att de gjorde ju en kampanj i början av 1900-talet när man tog över läkemedelsutbildningen i hela världen. Och man initierade hela läkemedelsindustrin därför att man hade en petrokemisk industri man hade en massa restprodukter man hade jobbat med, med, med snake oil salesmen Rocky, J.D. Rockefellers farsa sålde, liksom, åkte runt på marknader och sålde medicin redan i 19 1900 talet eh, Så att, men jag kommer fram till vissa saker som är otroligt slagranta bevis mer eller mindre för att de ligger bakom det här. Och det ligger bakom det som händer här och nu idag. Och då är det några saker. Man fick tidigt ganska mycket pengar. Man, man eh, hade och kontrollerade någonting som heter Colorado Coal and Fuel som hade 120 000 anställda. Man ägde i princip hela Colorado från slutet av 1870-talet och framåt. Där intresserade man sig väldigt mycket för sociala engineering med anställda psykologer och sådär för att skapa den perfekta arbetaren. Försöka skapa den perfekta miljön för att folk skulle kunna arbeta effektivt. Och man införde 15 minuters städer alltså redan slutet på 1800-talet så införde man de här som vi hör om idag som något förfarande, va? förfarande, 15 minuter städer. folk hade Det var ofta immigranter som kom från Europa som inte kunde engelska. I hamnarna i New York så signade de, signade de upp de här människorna och de skickar dem till Colorado. De sa att ni kommer få lära er engelska, era barn kommer få gå i skolan, ni kommer få ett hus att bo i. Och ni kommer få lön och ni de får... Ah, det är, It's a paradise. You owe nothing but you still be happy, sa de till dem. Och Det här gick i rätt många år, men i början på 1900-talet så började folk eh, vilja organisera sig i, eh, i eh, trade unions, heter det, fackföreningar. Och eh, i och med det, då, då, det ville inte Rockefeller. Och i en um, episod där ungefär 1914 så är det en strejk i Ludlow heter en stad, där eh, Rockefeller drever på så pass hårt att... Eh, man det blir en massaker man, man dödar, man skjuter ner män, kvinnor och barn eh, och eh, det, blir en, det blir en ganska, ganska mycket uppståndelse i USA, mycket demonstrationer i New York, hundratusentals människor igen demonstrerar mot rocktipeller i New York och där är ju en del av hans imagebytande när de går över till att bli eh, filantroper och göra goda saker och marknadsföra sig på ett annat sätt då. Men ändå, 15 minuters städer det är en grund i hela slaveriet. Nästan hela vår historia bygger på att vi har slavar. I alla tider har vi haft slavar. Och slaveriets kärna är ju en 15-minuters stad. Du har en slav som är in inhägnad. Han kan inte röra sig längre än 15 minuter i någon mening. Han äger ingenting. Han har mat och bostäder. Han får jobba. och Förhoppningsvis ska han vara lycklig då. Men så händer det någonting i USA. Eh, slaveriet upphör. Och arbetarrörelsen växer sig starkare. Och Rockefeller ser med förfasan på det här. Och 1904 så startar de ihop med Carnegie Eugenic Society. Och där lägger man fram en plan. På hur man ska kunna påverka den mänskliga evolutionen. Man vill fullt ut ha kontroll över hur man skapar den perfekta arbetaren. Och hur man skapar den perfekta chefen också. För de här företagen som man driver. Och den, den planen, den, det är den vi ser som, som är i full fart nu. Det är covid är en del av den. En 15-minuter städ när vi ser det idag. Eh, propagandan mot köttet är en del av det. De försöker få folk att gå i konkurs. De försöker få folk att gå stater och människor framförallt i västvärlden, ska bli så fattiga så vi måste gå på statsbidrag. Eh, vi måste vara beroende av staten och staten ska vara beroende av rottfäller som äger i princip allting eftersom de äger eh, Vanguard i princip nästan själva. Eh, jag vill ta upp World Economic Forum. Det var ju så här, vet, bok och bibliotek, bokmässan här i Stockholm, eh, den här alternativa. Och de hade det som ämne, eh, World Economic Forum. Och folk pratade och pratade om det. Och ingen har förstått det där. Då. Eh, det är ingen nyskapelse. skapelse. Utan Rockefeller skapade 1919 någonting som hette Technocracy Inc. Och det var en organisation som drev att eh, landet skulle styras av vetenskapsmän. Och man skulle slå ihop Kanada, USA, Mexiko Vens och hela Centralamerika hette Venezuela. Och allting skulle styras av vetenskapsmän. Och eh, Ja, man, vill, man ville bygga 15-minuter städer och man ville införa teknik i alla led. Eh, den här drevs på 20- 30-talet av Elon Musks morfar. Han var den drivande under 20-talet och 30-talet. Och idag så kan vi ju se både på Elon Musk och på World Economic Forum att det är bara är en fortsättning av Rockefellers eh, Technocracy Inc. Och Schwab naturligtvis, han är ju också en lakado via Nixon direkt till Rockefeller. Sen så är det en sak som ni måste lyssna på om ni inte har gjort det. Richard Day, han var en, en barnläkare som 1969 i Philadelphia på en läkarkonferens samlade, när han, han skulle hålla sitt tal så, så säger han till åhörarna att ni får inte spela in, ni får inte göra anteckningar. Jag ska berätta någonting för er nu. Jag kan göra det här idag för att den här planen som jag ska beskriva den är, redan, den är hemma. Det finns ingen som kan stoppa den. Så nu kan jag berätta det här. Det kunde jag inte göra för några år sedan. Och han berättar om hur världen ska utvecklas från 1969 och framåt. Eh, på 1980-talet så är det en av de här läkarna som han, han har, när han kommer hem så skriver han ju ner allting han kommer ihåg, han förstår att det här är viktigt. Och på slutet på 80-talet så gör han en, en del intervjuer och spelar in själv, han återger det här. Det här kan man lyssna på. Eh, otroligt intressant. För då redan på 80-talet och 90-talet där. Så, så har han ju sett att mycket av det som beskrivs i den här planen har redan slagit in. Och när vi lyssnar på det idag så ser vi att ah, allt nästan har slagit in. Det är precis som, som det de beskriver. Och han beskriver hur de ska... Hur, han, spelar, styr rock, eh, Musiken ska bli dålig. Rockmusiken är deras plan. Eh, sportmodet. Eh, sportskorna är deras plan. Eh, kvinnlig idrott är deras plan. Eh, allting handlar om att vi ska, vi ska fördummas vi ska avtrubbas vi ska sluta göra barn homosexualiteten och könsförvirringen i deras plan eh, för att det handlar om att vi ska sluta göra barn därför att man vill ta över barnaallstringen i statlig eller elitens kontroll det här beskrivs i Aldous Huxleys bok 1932 Brave New World, han beskriver ju det där är det ingen som föder barn, staten föder barn och skapar alfa, beta, delta, epsilon människor. Alla är lyckliga på sin plats. Man ser upp till de som är över och tycker att de ha det svårt och man ser ner på de som är under. Det här talet måste ni lyssna på. Ni måste försöka broadcasta det så att folk lyssnar på det. Det är otroligt för att förstå att planen är över hundra år gammal och de är helt säkra på att de kommer att klara det. Det gör att folk kan förstå sin nu-situation bättre. Folk tolkar nuläget ur en förvirrad, förvirrad perspektiv. Det är ingen som kan förstå vad som händer. Därför att de inte ser hela bilden. Mm. Äh, det är i tal. Ja, ni... det, mm. det får vi titta på. Ja, mm. nej, men inte så att jag, jag känner ju ändå det här. Liksom, det, det är ju det här, man vill, man vill vända saker och ting helt uh, upp och ner och så vidare, allting ska vara tvärtom och, och, och sen också det här med jag ser också det här med den här eh, genderagendan att ja, det handlar ju om att, att få ner och få bort barnafödande liksom och, och att vi ska inte ha kärnfamiljer och såna grejer ja, mm. nej men eh, vi får runda av er per, ja. men ja. jättebra eh, avrundning där det är nya, ja. nya uppslag att undersöka och tack så hemskt mycket ja, tack. för att du med oss. Ja. Jag tänkte säga, hade ni någon hemsida och, Just. och sen så kontaktuppgifter ifall det finns andra som vill kontakta dig eller Monica och få er att komma ut till där de bor och kolla en typ av föreläsning i det här ämnet om virologi till exempel. Jag har ingen hemsida. Jag finns ju på per.influential.se mm. Där kan man kontakta dig i så fall. Jag kan kontakta mig. Mm. Äh, men det var ju att få prata med dig. Jag tycker jag må prata när jag kommer igång. Det, det märker ni verkligen då. Förstår jag. Mm. Ja. <laughs> Perfekt. Ni yes. förstår att ni Jag vill bara säga en sak. Vet ni, ni om att Liberalerna lade ett i Riksdag förra veckan? Eller två veckor ja, sedan. jag vet. Mm. Jag tänkte på det när du pratade om du skönade. Det här sköna ja. är ju helt sjukt. Alltså. Ja. Och alla ja. röstar en Röstar vi igenom att vi ska satsa pengar på att eh, forska i, eh, i artificiella livmödrar? Oh. Det var ju liksom bara fickan över i ett för alltihop, eller mm. hur? Mm. Mm. Ja, det är. Ja. Jag tror att det är döföd forskning ändå att det inte går att, att komma och att få fram barn på det sättet. Men det är ju ett sätt att sätta skräck i oss att uh, titta här, nu genomför vi de här agendorna i de dystopiska romanerna. Uh, men uh, jag tror det kommer stanna där vid uh, ritningsbordet. Uh. Jag tror att de har lyckats däremot, Martin, att de mm. redan har gjort det. Mm. Mm. det för längst sedan tror jag. Med. Så att, uh, men... Jag hoppas ju, jag är så här jag, jag... Jag har ju drömt om framtiden i många, många år. Jag tror ju att vi vinner den här kampen. Jag är helt övertygad om det. Uh, men jag tror att det kommer bli sämre först. Jag tror att vi kommer behöva gå igenom ett inbördeskrig innan vi kan bli fria. Så att, mm. uh, det handlar om att väcka så många människor som möjligt till en ökad förståelse av alla de här aspekterna. Uh, ja. För att vi ska ha att vinna. Men jag tror att vi vinner som ett uh, positivt slutord på allt elände ändå som vi har tittat på idag Precis, och man brukar säga det här, jag tycker det här att lögnerna har hastighet men sanningen har uthållighet men det kommer nog att ta ett tag och jag tror att vi, vi planterar väl träd här som vi aldrig kommer att själva få eh, njuta skuggan av <laughs> Men om ni går över till så kommer ni leva till 160. Vet du. Då, kommer du, då har du över 100 år kvar, tror jag. Ah, ja, jag, jag får åka till Hunsa. Eh, Hunsa, ja. ja. Kolla hur de ja, Den som <laughs> man skulle vilja, vilja leva så länge om <laughs> alla man känner då, och runt omkring är döda. Då, då kanske ja, man har levt klart också. också. Det kommer nya roliga människor som är mer vakna kanske och så här, jag tror man kan ha kul om man håller 20 ung själv, så tror jag inte Vet, jag kommer inte se äldre ut om, om hundra år än vad jag gör nu. Jag kommer se så här ut. Det är helt övertygad om. Så mm. att, eh, jag tror att det kommer, och så har vi någonting att kämpa för. Har man en bra vision och någonting man tycker är viktigt, då, då går tiden fort, vet du. Då går hundra år på, som ingenting. Och så har man kul samtidigt. Så tänker ja, jag. Ja. Mm. Ja, det får ändå. bli de avslutande orden. Ja, tack, ja, för för här, och, kul. tack, tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni ja. lyssnar och på återhörande På återhörande is the center of our gravity home is not a privilege that is granted by her majesty a home is our right a place to raise our family home is where we go for tranquility and sanctity home is where we feel the peace and we can have some privacy for i can voice my thoughts and nobody tries to silence me home is where commotion turns to settling dust home is where we raise our kids to be better than us and home is more than just a house home is where there's unity home is where we gather home is our communities home is the connection that we share when we trust home Home is not about me, home is about us. Home is the guiding light within that we feel drawn to. Home is the source of our creation we belong to. Let them try with their lies meant to pull us apart. We always find our way home, cause we know it by heart. All these lonely, lonely roads, they wind and bend, they find me friends, they States and our country's home. The earth below, the sky above me Home is the truth we instinctively know Helping us to find home everywhere that we go But there's many false prophets trying to lead us astray Who want to tell us what to do, but not hear what we say They ignore us while they play their game of righteous pretend Like we don't notice that their rules ain't applying to them While our children have lost their future Made to cover up their faces Forced to get injections for attendance at their favorite places Where does it end when we take to the streets? The government won't call a hearing, they just call the police And to the faithless stormtroopers, where is your humanity? Just following orders is no excuse for your insanity It's time to cut the rod out at the sauce like a cavity It's time to go home and realize that we're a All family All these lonely, lonely roads They wind and bend, they find me friends, they live is this the way you like to live constantly harassed to put a mask upon your wife and kids cops with riot packs who like to act as if no rights exist alive but we're not really living what kind of life is this the world is full of risks but we don't need protection 'Cause all of their solutions are much worse than the infection if we want resolution we need unity not politics why should we trust somebody who's broken so many promises but maybe this was meant to be and had to happen all along the cycle's always spinning and it's darkest right before the dawn it's funny to the point of laughing out loud 'cause. what they said would never happen, well it's happening now, and so many are waking up. Welcome to the front lines, the ones who know behind the clouds will always be the sunshine. You and I see through the lies, no longer alone, and let the compass in our souls guide and carry us home. All these long and lonely roads, they wind and bend, they find me friends, they lead me